9 ocupante de loc, 2 vor disputa baraj Să mai spunem că tot seară în preliminarii, Cehia a remizat albă pe teren propriu cu Azerbaidjan, Germania a trecut cu 2-0 la de Irlanda de Nord Slovacia a învins cu 3-0 la Scoția, iar Slovenia a blocat Anglia 0-0 Echipele naționale de tineret nu vor fi prezente la următoarele turnee finale continentale. Reprezentativa sub 21 de ani a, a pierdut meciul decisiv jucat în deplasare cu Bulgaria în ultima etapă a grupelor scor 0-2. România a terminat astfel pe locul al patrulea cu un punct mai puțin decât bulgarii, care vor juca baraj pentru calificarea la campionatul european de anul viitor. Reprezentativa sub 19 ani nu va merge nici măcar la turul de elită, ce precede turneul final, chiar dacă seara am vins cu 6 la 0 San Marino, dar în prealabil a pierdut cu Olanda și Norvegia. Mamă, era să zic bine că nu ne-au bătut în Kazakhstan, dar din păcate ne-au bătut de ne-au sărit dinții. Da! Auzi întrebare dacă stăpunarul a rămas fără 6 dinți, mă, cum mă? celălalt ce-a bățit? Ăla n-a bățit nimic, nu, că l-a lovit cu capul. N avem informații nici de după meci. Cum pe în Kazakhstan acolo, ea taie oaia la mijlocul terenului. <răzări> bă, serios, nu e glumă. Deci, știi că aveau un ritual. Ii un ritual, s-a întâmplat mm -hmm. în Liga Campionilor, au tăiat -o oaie, dar au rămas iau, surzi pe stadion vizitatorii. Au tăiat -o oaie la centrul terenului să le parte noroc și i-au rugat frumos, le au telefonat de la UEFA, vă rugăm noi. Ne abțineți vântul de, deci, de ce, a, ce a, jucăm pe iarbă roșie ce săpunaru, e. cred că S-a amținut. A, A fugit da. cu salvarea de la stadion. Păi, de... Da, De E ca tomba acolo. Da, nu, în sol cadrul în care s-a desfășurat meciul. Adică nu. Nu-și nu caută scuze fotbaliștii. Pe bune, adică din ce am văzut la televizor a fost nasol. Și terenul, într-adevăr, și frigul, și jocul alora, cred că arbitru... Și arbitru Asta zic, cred că... găzdar, cum se zice. A, da, găzdar, cred că a văzut cum se sparg din spate acolo și se rup da, da, da. coate și a zis hai că dacă le dau astăzi la penaltii fug de aici, nici, nici ne făcut să fug cu salvare. Da, da, ok. Iată că Danemarca pierde acasă cu Muntenegru. Muntenegru, surpriza grupei după remiza cu noi, bate în Danemarca și se anunță candidată la locurile astea, și încă o dată, doar prima, nu mai e cum a fost la euro, dar a mers toată lumea acum, doar prima, doar prima. merge. Iar Polonia, e serios, da? A câștigat cu 2 la 1 împotriva Armenii, Armenia în 10, îi bați în minutul 95, noi ce-am făcut cu Armenia în 10? Ja, 5-0. Hai, Luca, e Și acum avem România, Polonia, pe 11 noiembrie, ne bat polonezii, gâz. Nu gâz. gâz, restul campaniei putem să facem mici. Facem <laughs> nu ne bat? Dacă îi batem pe polonezi de le suna apa în cap e, Chiar așa n-aș merge de departe, dar. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM Bine că nu jucăm cu Spania în grupă Asta ar fi fost nasol de Ce Și o să vă explicăm noi imediat De ce am fost cu astăzi Vlad la a la în mod special Să mergem pe moralito așa La fria. Puțin ritm de dimineață da din shoulder, uite așa stânga dreapta. Hai da din shoulder? Ha nu noi. Mai fonda. <Hari Mexican cocktails> Todo el mundo a mi, te Fuiste de mañanaに, te fuiste de tu Dios de, de tu tierra vio nacer dejaste todo a dejaste todo en conmigo mira va viene mi sino right va mi sino right se pasa el dilema toda noche un acorde morandi you tienes poco en el bolsillo right you a lot of friends to tu tus amigos le muchos friends para volverá tu tia. To return to You everything's all right Everything everything's all right I'm și 21 de minute, mulțumim Vlad pentru piesa asta absolut uh, minunată, uh -huh. știm că ai insistat da, Feliz! Feliz cum? Feliz cumpleanos, ceva He. La mulți ani, la toți spaniolii și spaniolii Care mă cunosc. Care mă cunosc. <laughs> <laughs> și <laughs> hispanicii, pentru că astăzi este ziua hispanității. Deci ai? a hispanicilor. A hispanicelor. Aia, ai, aia. Ai. Ai, ai, ai. Și astăzi, domnul Zafiu, fiind ziua hispanității, deci nu trebuie să pierdeți programul de astăzi, pentru că domnul Zafiu va da în playlist. Pael. În majoritate, paeia. Nu, în totalitate. În totalitate numai peste spaniolești și Da, dar să știi că, am, să știi că uh, sud de dans. Am un consultant foarte bun Luca, Astăzi, Luca știe e consultant tot mamă, da. În probleme muzicale Deci țineți aproape că avem numai muzică foarte tare Și cred că o să începem cu imnul Spaniei <laughs> Dar știți de ce este ziua hispanității azi? Elev Zafiu? Elev Luca? Nu, ne ridicăm un picioare Pentru că, că acum 524 de ani copii Pe 12 octombrie 1492 Cristofor Colum descoperea America. Așa. El credea că a descoperit tindile de... Așa. Nu da, na, asta e altceva. Nu ne luăm dintr-atât. Deci, de -aia este ziua hispanității. În soaie Columbus de ziua lui Colam. Și, și ziua E și ziua Spaniei. Așa. Și, da, și avem... Să dăm un pic din... Cred că este imnul spaniol În principiu așa ar trebui să fie imnul spaniol Nu știu ce ai pleiat-o acolo Imnul spaniol nu are versuri Este unul dintre cele patru imnuri din lume Care nu are versuri Deci cred că... Nu o variantă cu versuri Asta e o variantă mai modernă Știi că e unul dintre cele... el că nu cred că e asta E unul dintre cele mai... E foarte o piesă, nu de E unul dintre... Nu e mică, Luca se propădește de Stai că am găsit eu... Măi, ce-i am găsit un, Am găsit o în Spania, fițate. Nu mai celor da, care țin cu Real Madrid. Real? Da. Eu, eu țin cu Atletico, să știi. Tu ții cu Atletico? Da. Nu m-am pregătit și pentru tine. Stai jos. <fie> da, și ca să nu să nu i supărăm pe cei din Barcelona, Din Ce bine ar fi da, Cum ai vrea da, Să știi că imnul rapidului face de pe toți ăștia Da, da adevărat de nu știm, Dar nu ne-l pune, că știm <laughs> Pentru da. andaluzi, mm -hmm. galisieni, Bași, da, Imnul spanii Mai așteptăm, mai, mai târziu Și La ca nu. să închem, vreți să încheiem? A, nu vrem să încheiem, Hai să încheiem, încheiem asta. Nu, Așa. să încheiem, deci asta Vreau să mai spun că mai este și ziua orașului Oradea deci, A, o Oradei, maestre? Mai e deci, pe ne o imnoradei. o piesă zic că e așa cum mai făcut cu spanioli uh, cu imnul lor. Asta da. e. Poți da? să dau inul rapidului? Ziua orade, <laughs> deci, Le spunem la mulți ani spaniolilor și orădenilor și, și hispanicilor din întreaga, și hispanicilor din Oradea, aia să vă dublu da. <laughs> și cu ocazia zilei Oradei o să dăm numai muzică spaniola <laughs> da. de exemplu, Azucar Moreno uite la sugestia Mama, da. domnului Luca Începe, vom continua cu Azucar da. Moreno ne vă și bine că se oprește ploaia <laughs> da. asta, asta după, după întâlnirea cu Moise Guran, care e oltean deci nu are legătură, cu da. noi hispanic da. sau oltenii sunt hispanici? Da. oltenii sunt ce vor ei, în primul rând <laughs> da, dat și corect. după aia tot <laughs> Alo? Alo? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am câștigat ceva? Nu! Ce-ai câștigat? Nu suntem de la FISC. Închide costele telefonul ăsta că vorbesc cu doamne, are taxe de plătit. Doamne, v-ați plătit taxele. câștigat? Ce-ai câștigat? Dar nu ne spui și nouă ce-ai câștigat, că nu ne plăbim. Plus... Plus, n-ai plus? Unde? <laughs> la Europa FM yes, Alege să fii câștigător Alege Europa FM peste 300 de modele de aspiratoare. Să ai de unde alege! Toate pentru tine în magazinele MediaGalaxy și pe MediaGalaxy.ro Ai 30% reducere la aspirator fără sac Gorenie Tango Aspirare ciclonică, putere 1200W de și reglaj electronic de putere la numai 314 lei Media Galaxy, Acum ai de unde alege!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 de și goji. 188 grame la doar 2,25 lei și Aldis, crem-vurști, piept de pui. 450 de grame la doar 12,45 lei. Ofertă valabilă în perioada 12-18 octombrie în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Cine e cel mai bun prieten al omului? Salariul? Dar cine e cel mai bun prieten al salariului? Noi suntem, adică ING Bank. Pentru că dacă-ți muți salariul la noi pe NG Card complet, îl scap de comisioanele care îl toți să căiau de atâta vreme. ING. Cel mai bun prieten al salariului și ca să afli chiar tot, tot, tot despre taxele și comisioanele pe salariu, intră pe ng.ro. Doar platforma myopel.ro te transformă într-un șofer fără griji. Poți afla istoricul mașinii tale în servis, ai acces la funcțiile OnStar, primești oferte dedicate mașinii tale și multe informații utile. Înregistrează-te și activează-ți acum contul MyOpel și poți câștiga zilnic ulei și filtru original Opel pentru mașina ta. Toate avantajele sunt de partea ta. Vitality are prima acțiune de atac, îl driblează pe Dermar, dar ciutează pe lângă poartă. -o, este în interiorul careului să trimite slab Exemar, atează o șansă unică Apărarea este năsprită Ce efect molient. Aplică pilarul în care și înscrie Gol, bravo, bucă 1-0 pentru Cutaden Bebe Cutaden Bebe de la antibiotice bate și combate iritațiile La fundulețul gol Suporterii echipei naționale a tăticilor recomandă Cutaden Bebe de la antibiotice dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani Fără stres că există undeva un preț mai bun Dacă găsești din altă parte mai ieftin, primești de două ori diferența La Altex ai 20% reducere la toate încorporabilele Electrolux Plus 5 ani garanție ia plita incorporabilă de inox la numai 559,9 lei Și cuptor încorporabil cu 6 funcții de gătit la numai 899,9 lei Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România Noul Renault Megane Sedan e aici Vino să-l testezi în show românile Renault Între 14 și 16 octombrie Și poți câștiga o vacanță de excepție Cu noul Megane într-un butic hotel O ținută specială realizată de un designer român La comandă sau un smartwatch Descoperă noul Megane Sedan Detalii și regulamentul campaniei pe www.renow.ro Și în rețeaua Renault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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă. Oricum ar fi acest loc îți activează pofta de viață. Și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce trebuie. Iar la mega-ul tău ai mereu ceva neașteptat. Ariel poți detergent capsule 30 de bucăți la doar 30 de lei 79 pachetul. Covalac de țară brânză Făgăraș 8% grăsime, 185 de grame la doar 2,75 lei 75 Și agricola salam de Sibiu la doar 5,53 de, de grame. Mega Image, inspirație pentru inima casei tale. FM 7 și 34 de minute. Ascultăm Busy Day. Bună dimineața, Moise siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit. O să fiu cât pot eu de scurt astăzi ca să fiu sigur că înțelege toată lumea. Elmai Șmecher Partii din România a publicat Elmai program de guvernare. E atât de frumos ilustrat și de bine explicat, încât m-am întrebat dacă o fi bine sau rău să vi-l servez sau nu, de teamă să nu voia să bube pe față. Programul PSD e un tort otrăvit, etichetat cu o rețetă falsă, în care o ales mai puține decât scrie pe etichetă și oricum. Au fost stricate. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM. În mod nedrept, presa de dreapta a scos în față faptul că programul PSD propune creșterea salariului minim și neimpozitarea pensiilor de până în 2000 de lei, în timp ce presa de stânga a scos în evidență la fel de nedrept faptul că programul PSD ar fi unul de dreapta că își propune o nerușinată reducere la zero a impozitelor și contribuțiilor pentru avocați, jurnaliști, liber profesioniști, care oricum erau cei mai bine plătiți din România. Plus o meritată atenție acordată salariaților, credite, deduceri clasa de mijloc, plus alte mizerii din astea neocon, cum zic marxiștii. Programul PSD are, din punctul meu de vedere, două plusuri. E genial ca prezentare, nu știu cine-i dar rusesc e copilărie pe lângă ăștia, iar apoi PSD-ul propune niște chestii care, chiar dacă nu-s noi, ar merita dezbătute într-un context ceva mai serios decât uriașul tort propus electoratului Credul. Căci în materie de cifre, impact etc., programul PSD e o mistificare de la prima până la ultima pagină. Uite, hai să luăm pe aia cu eliminarea taxelor nefiscale, în care un geniu de pe acolo calculează că această eliminare ar avea un impact de numai 0,1% din PIB. Populația dă cu mânuța ei, potrivit statistici oficiale, cam 27 de miliarde de euro pe an sub formă de taxe, impozite și contribuții, altele decât cele cu stopaj la sursă, cum ar fi impozitul pe salariu, case ul sănătatea, chiar și TVA-ul, nici la nu intră în calculul ăsta. Teoretic, nimeni nu știe câți bani adună într-un an toate descentralizatele, ONRC-urile, judecătoriile sau alte instituții publice. Care care șerție cetățean 1, 2 sau 50 de lei de multe ori pentru zâmbetul unui pensionar. Ceea ce nu înseamnă că acele instituții nu mai trebuie să funcționeze sau că nu vor fi plătite din altă parte. Acolo nu vorbim de câteva milioane de euro, cum spune programul PSD, ci în mod cer de niște miliarde pe care noi le plătim. Doar așa, ochiometric, din lista asta de desințări de taxe cu care sunt de acord, PSD propune, de exemplu, desințarea timpului de mediu pentru înmatricularea mașinilor, ceea ce e bravo, recunosc. Dar numai această măsură va avea un impact de aproximativ jumătate de miliard de euro, adică de vreo trei ori mai mare decât susține programul, că ar fi impactul tuturor celor 102 taxe desințate, inclusiv cea de cazier fiscal care s-a desințat de câțiva ani. Era doar un exemplu. Asta. Mistificările devin străvezi atunci când programul propune un fond de investiții al statului. Dar nu calculează un impact din redirecționarea profitului întreprinderilor de stat de la buget unde merge acum, către fondul pește-prăjit. Îi zic așa pentru că v-am mai spus cu altă ocazie. Ideea au -o, copiat-o și liberali, oricum. Ea este însă doar o construcție de păci. Să vă mai spun că tot programul PSD se bazează pe o prezuntivă creștere economică de aproximativ 30% în următorii 4 ani. E posibilă? Sigur că da. Dar dacă nu ești China, e oarecum improbabilă. Spilul este că dacă elimin toate aceste mistificări, între minciuna sofisticată ambalată a PSD-ului și modul gogonat și rudimentar în care Cristiana Angel, de exemplu, crește săptămânal pensiile, diferența o mai face fix ambalajul. Și aici vreau să atrag atenția și colegilor jurnaliști. Cine a conceput acest program știe exact care sunt competențele presei noastre, în special presa realizatorilor TV. Ăștia de nepăcălese de seară bunicii și părinții. Nu trebuie să credeți ce vă spun eu, dar înainte de a comenta, de a lăuda sau de a critica un program politic, fie el și al PSD-ului, cere și părerea unui specialist, al unui economist cu minime cunoștințe despre formarea și executarea bugetului de stat. Eu însuși am făcut asta înainte să muș din tortul PSD. Programul economic al acestui partid nu e la mod nu nici de stânga, nici de dreapta. Este pur și simplu populist. Sfidător la adresa celor care înțeleg ceva din el, dar sfruntat de disprețuitor la adresa celor pe care autorii sunt convinși că îi vor păcăli și de această dată. Busy day, Moise Guran, 7 și 38 de minute. Mulțumim tare mult, Moise, la 1 și un sfert, România în direct la Europa FM. Se dămbice, Azucar Moreno am spus, solo, se viva e una vez. Haideți! Cum era asta? Azucar Moreno? Este Sau Azucar Moreno? Un una vez, nu un vez. vez. Dacă vrei să vorbesc ca asta, să, tic că nu o să pff, vorbesc <gri> Măcar tic neop, să nu, adică nu e Azucar. Ah, deci fără Azucar. Una vez. <gri> este, zici tu, măcar zi, bun, nu zici chiar, zi una vez. Una Poftim. vez, da, una yes. vez. Ațucar Moreno, da, solo scrie. se vive un avet Stați așa, avem pentru ascultătorii noștri Din Sibiu, fraților Care ești în Sibiu în momentul acesta? Și uite-te pe geam Dacă vezi un urs trecând Nu suntem noi o poză, Vorbesc serios, Foi o poză și trimite-le și nouă pe WhatsApp. De, 07... de, unde urs, de unde urs în Sibiu? 0728 Avem număr de WhatsApp, suntem foarte tari, de deci da. poză. Nu știu de unde, uite, polițiști, jandarmi, pompieri, de dai ce panică e acolo, angajați de la Zoa un pânzit, unul dintre principalele bulevarde ale Sibiului, pe Hodius. văd da asta, în încercarea de a găsi un urs care a fost văzut aproape de hotelul Libis. Bă, deci chiar în, în deci centru. centru. Să că e asta... Deci avem un urs în centru în Sibiu. Dacă da. sunteți în centru Sibiului, da. în mașină acum Aha. și vedeți un urs în retrovizare, da, exact. să știți că e adevărat, Noi... adică da, nu, nu. Nu, nu vi se pare. Noi în București avem mulți bizoni în trafic, dar urși n-am prevăzut. Deci, <laughs> care vezi ursul, primul care vede ursul primește un film. Ia vezi ce film avem acolo. A, aici? Da. A, stai. A, stai. Ia e. Uh, sorocul și? sau tron da. moștenirea. Așa, moștenirea. Deci fiți atenți, sunt niște din când în când apar la noi în studio niște filme. Nu știm de ce, de da, unde sunt, vin sunt ele dividiuri. Dar rămân pe aici, sunt, sunt dividiuri da. Și am hotărât să le dăm. Deci fiți atenți, care trimite primul poză cu ursul din Sibiu, ursul din Sibiu fotografia pe stradă, primește unul din filmele astea, două la alegere. Sorocul alege. sau tron. <laughs> Acum, serios, dacă, dacă vedeți ursul, faceți și o poză și dați-ne și nouă în da. fotografia pe WhatsApp 0728 111 Bine. 222. A rămas și numărul de telefon 0372069599 unde vorbim cu voi în direct. Puteți da. să sunați oricând. Uite, deci, avem avem o... și număr de SMS da. la 1769. Avem o temă. Băi, stai, nu îi încurcăm. Deci WhatsApp și telefon. SMS-ul mai târziu, da? Așa. Deci acum cu telefonul, Așa, fiți atenți. 0372069599 vorbim despre ce ușor sau ce greu e să fii parlamentar. Ca asta Așa. e treabă. Voi credeți că este ușor? Uh -huh. Nu. Este, de fapt, foarte, foarte greu. Deci ieri s-a întâmplat în felul următor. S-a dus o delegație de copii la Parlament. Ce au început să trimită? Iartă venit o fotografie e o pisică Eu... Nu, deci Urs în formă de urs Nu urs în formă de pisică Sau pisică în formă de urs da. Eu nu știu dacă reușim Să ne concentrăm să Așa. luăm măcar un telefon În dimineața asta Fiți atenți Da, ascultați tema deci ieri a fost o întâmplare interesantă la Parlament. Grup de copii s-a dus la Parlament să-i pe parlamentari să voteze 1 iunie zi liberă, națională. Așa. Copiii au zis, vrem și noi să poate să fim, să fie părinții liberi ca să stăm împreună. Uh -huh. Și, deci copiii s-au dus să ceară zi liberă la parlamentari. Parlamentarii, în principiu, ar fi fost de acord, numai că n-au putut vota pentru că ei își o zi liberă. Din nou. Adică nu, nu, nu, da, nu era vorum și... Na. Deci asta se întâmplă și lumea s-a supărat. Eu zic să nu ne mai supărăm așa. Crezi că e ușor să fii parlamentar? Nu, cred că e ușor. Nu, e, e foarte greu să fii parlamentar, uite. Da, și să dormi la comandă, de exemplu. Nu, da, nu. Dar e greu, mă, frate, de eu dacă spun acum și am propunerea asta pentru ascultătorii noștri, să sune să facă propunere. Dacă ar fi parlamentar lege ar vrea să voteze. Asta e bun. În momentul care te gândești pe bune, ce inițiativă legislativă ai vrea nu să ai? Nu să te gândești, trebuie te blochezi. să ți vină din prima. nu, nu cred, fiecare crede că ști ceva. Da, ia zi Luca. Acum. Da, ilicitul. Ce e ilicit? Eu cu ilicitul. Care e ilicit, ilicitul al Da, care? Ilicit? În adevăratul sens, adică ce înțeleg eu prin ilicit? Pui să vine să întrebe cetățeanul de unde are. Cine să se întrebe? În securitatea cine să se întrebe? e în justiție? Păi nu, domne, că e injustiție dacă demonstrează că ai făcut jmecherii și te condamnă, este legea confiscării extinse. Poftim. Da, Funcționează. Se Asta că nu se aplică e altceva, dar există de ziuna nouă. Uh, ceva cu porumbei. Dar nu vine. Nu cum mă, să cu porumbele? Eu, eu nu mă gândez că la astea mici, apropo. Cum o să da, ale mici ca în Occident, știi? De ce mă săraci? Să De da, ce are porumbele? De ce are dacă se așează? în vreți să cere indigestie, nu mă săraci? Da, ce cum ar fi, dacă ar fi pe orice te-ai te putea așeza, să fie cepușe? La tine, ti-ar conveni? No. Să pune tu cazul, să fii tu porumbel da, eu nu fac, să mine. nu poți. <laughs> nu mai faci ca ai făcut. Trec că avem un telefon. Bună dimineața! Sa. Bună dimineața. Salut! Bună! Bine ai venit okay. alături de noi Da Alo? Da, te ascultăm zi Dacă ai fi tu parlamentar Ai avea vreo idee mai bună decât parlamentarii ăștia? Sau Luca? Sau Luca. <laughs> uh, în principiu am impresia că în Parlament E zi este în fiecare zi, zi. Ce-a făcut? Ce este în fiecare zi? E 1 iunie, ei liberi. A, e slime. În... Aia, 1 iunie, fi... nu iulie. Sau 1 iunie. Ei oricum sunt în lumea lor, trăiesc în realitatea lor. Ai, domnule, chiar că că și să critici. Zi, cum, cum te cheamă, că nu am reținut. Iliuță din Reghin. Măi, Iliuță din Reghin. Zi tu, acum, dacă ai fi tu parlamentar, ești la tribună și vrei să propui o inițiativă legislativă. Hai. M Aș propune totuși să mai și lucre ceva. Păi, cu Care de card de Sfința. Nu, nu, Tu îți dai seama, deci, ești la tribună și zici, propun să mai lucrăm. Păi da-a ta mai spă tine, eu ce v-ă? Mai vândică cum o să mergem la spa? Da, Uite la birtul din cos că mai sunt ceva strică de să mă de colegii tăi parlamentari dacă tu ai propune să muncească? Da, ar fi nenorocire. Iliuță e drăguț. Nenorocire, Eu aș propune ca ăștia micii să aibă partea totuși de uh, să fie protejați și să poată studia și să aibă toate cele necesare, Chit că există o lege care îi protejează acum învățământului, dar da. bați că nimeni nu înțeles nimic. Zi, tu o inițiativă legislativă, hai. Asta e, ăștia micii copiii să poată merge la școală gratuit, de adevăr. Merg. Și să studieze. Cum anume? Cum adică lege să poată să studieze? Dar cine împiedică? Păi impie... Dacă Școala nu e gratuită. Acum. Vezi, Dacă te duci la școală, nu e gratuită. Cum să nu fie nu e gratuită. Nu tu ai dat bani la școală. Da, Ca... da, da. ce deci nu e gratuită. Dar a vrut el să da. Dea. Vrut... Nu există așa ceva. Da. Mugur, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună! Aș face o lege în care se elimine ajutoarele sociale. Uite, domne, cineva care are. Păi, și ce faci, domnule cu oamenii care sunt săraci Stai așa, stai să le luăm pe rând. Ce faci cu oamenii care chiar au nevoie de ajutoare sociale și mor de foame, săraci de ei? Vrei să moară de mă foame? Știu. Cum nu știi? La prea au generalizat și prea s-a lumea și așteaptă ajutoarele sociale de la primărie, că primarul și sunt și masă în manevă. i de toate taxe. Da, Mugor, băi, mă, dar nu mănânci din taxe. Trebuie să și mănânci. mugur. ridică o problemă serioasă, într-adevăr. Sunt 4 milioane și jumătate de asistat social în țara asta, da, e o problemă reală. Dar sunt unii care chiar au nevoie bieții de ei. Florin, bună dimineața. Bună, Florin. Bună Florine. dimineața, dragilor. Să trăiești. Eu aș uh, face un, un nominal pe listă. Adică știți că acum se face o listă, se pune capul de listă care da. are cele mai mari șanse după care în urmă rând, rândurile. Da. De ce nu se face ordinea asta de cetățean? Adică eu ca cetățean am lista în față pătrățelul cu numele lui Ixulescu, pătrățelul lui Igru... I a să dai note și să se ia după punctaj, adică să exact, să exact, votezi tu clasamentul exact. ca la Eurovizion Asta v-am să zic ca la Eurovizion Exact, exact, exact. exact că, tot, că tot o cântare a României avem. Văi că n-ai voie 10 și 11 pe naivoie. E treabă. Ești direct la 12. E treabă. Bine, Florines, mulțumim. Roxana, ești cu noi, bună dimineața. bună dimineața. Bună Roxanica. Uh, am puțin emoții, nu mai. Ne zi Uh, am două inițiative da. Și de fapt, după aceste alegeri Eu o să mă foarte mult Să încerc să stâng acele 100 de mii de Pentru modificarea legislației electorale Așa altfel, Pentru că și pe mine m-a enervat foarte mult uh, modul în care parlamentarii au... Uh, <laughs> Au modificat legislația astfel încât să permită foarte puține, da. foarte puține partide. Dar e vorba de, de, de pragul ăla de o din toamna asta. Așa, da. și care este inițiativa? zi repede. Păi, asta este una dintre ele. Vreau Așa, să strâng cele 100.000 de semnături pentru modificarea legislației electorale. O să întreb mii... ceva, stai puțin. Stai o secundă, stai o secundă. Crezi că nu trebuie să fie niciun prag de semnături ca să se înscrie cineva la alegeri? Sau a, trebuie nu, să fie. Nu, nu, nu. Trebuie să existe un prag, însă acesta trebuie să fie rezonabil. Ce înseamnă rezonabil? Nu m-am gândit la asta, însă 180.000 de, de semnături mi se pare foarte mult. Da. În comparativ cu legislația anterioară, no. în care erau 25.000 de semnături, spre exemplu, și legislația anterioară oricum era destul de restrictivă. Și al doilea proiect voi face un studiu, Voi face un studiu comparativ și o să o evaluez, să văd care ar fi placul rezonabil pentru legislație mai bună. Bun. Al doilea proiect este o obsesie, mai veche. Zile pe trebuie să închidem, uh, Da, sigur. Uh, uh, un sistem de evaluare a persoanelor cu funcții de conducere din, uh, din sistemul public și de către subordonații lor. O chestiune care nu se trafică la ora asta da. ci nu mai uh, nu mai subordonații sunt evaluați de către șefi. Creiați că revoluția, am înțeles. Domnule, așteptăm poze cursul, cu a venit vreo poză cu ursul? Au venit foarte multe deci, mesaje, e foarte dificil să trec prin ele Mesajul poliției. poliția și Poliția județeană din Sibiu vorbește serios acum. În municipiul Sibiu, zona Ibis, Someșului, se semnalează prezența unui urs în libertate. Zona este împăzită de poliții, jandarmi, poliție locală pentru a găsi animalul. Nu este o semnalare falsă. Recomandăm evitarea zonei. Vă rog să publicați pe orice cale, transmis mesajul, pentru a preveni populația. Perimetru posibil între calea Dumbrăvi și hotel Ramada. E o zonă frumoasă acolo, mie îmi place. Da, să știi că au venit foarte mulți urși, urși. prin WhatsApp. Da, deci n-a venit ursul de la Care Cibiu. ne trimiți ursul din Sibiu, pozat da. acum, primești film. Pentru tine. Da. Și pentru că e ziua Spanii, revenim cu muzică din zonă, imediat după știrile de la ora 8.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 Peste 660 de incorporabile, Să ai de unde alege Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy Și pe Mediagalaxy.ro Alege cuptor încorporabil Hotpoint Cooking Collection Cu autocurățare pirolitică, tăvi culisante Și 28 de rețete automate La numai 2499 de lei Pentru ca tu să ai performanțe unice în bucătărie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 Îți place veselul și agilul Opel Corsa? Sau preferi un moca puternic și modern? Sau poate visezi la un elegant Opel Astra? În săptămâna ofertelor Opel, între 10 și 15 octombrie, e momentul să te hotărăști. Pentru că ai oferte inegalabile la toată gama Opel. Prețul începând de la numai 8.390 euro cu TVA. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel. Ofertă supusă unor termene și condiții valabile până la 15 octombrie 2016. Luni e greu să mă trezesc. Marți deja simt că obuseți mi e o zi prea grea Joii stau rău cu energie Viner, dar la weekend mă gândesc Sâmbătăna, poc să fac tot ce doresc Iar duminică știi că ne luni în nebune Dacă și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi Asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi Echilibra, energie pentru bucurie Soarele îți aduce vremea bună iar centralele cu condensare Imergaz îți aduc confortul zi de zi, economice, fiabile și performante pentru familia ta, ce merită tot confortul. Imergaz, Imerconfort, condensareimergaz.ro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 Acum e mult mai simplu să câștigi Penny, XXL și Partenerii relansează tombol la cumpărăturilor Până pe 1 noiembrie cumpără produse partenere din Penny Market Sau XXL Mega Discount în valoare de minimum 20 de lei Înscrie codul unic al bonului fiscal pe partenerii.penny.ro Și poți câștiga prin tragere la sorți Săptămânal unul dintre cele 5 iPhone 6S puse în joc Sau marele premiu al campaniei O mașină BMW Penny știe ce ne place no. Sunie! Sunie! Sune, Sunie bine! Sunie! Sunie! Mamul de vaca jos de pe coperiș, ca puca mi-ți ala. Și să m-am că ne cele mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Ce are super reduceri, dar îți aduce și un cadou special? Ai ghicit! E vorba de oferta Bramac! Ai țiglele Romana, Alpina Classic și Reviva la preț redus, iar asta nu e tot! Între 12 septembrie și 4 noiembrie, cumpără 150 de metri pătrați de țigle Romana cu suprafața protector și primești pe loc cadou folia pentru acoperiș. Detalii pe bramac.ro și la distribuitorii autorizați. Bună ziua, vecine! Ce faci? E, ce să fac, am ieșit un pic cu salarul la plimbare. Mm, dar parcă arată mai bine, e mai vesel Da, e mai vioi, s-a însănătoșit nu ai voi, fui de acolo, făi L-am scos de unde îl țineam și l-am mutat la Ang. Au mai multă grijă de el acolo și mi l-au pus pe ING card complet Așa că, acum, practic, nu mai are nicio treabă Cu comisioanele pe salariu Dar cine a scăpat de comisioane? Ține a scăpat, ține, AMG, ține, cel mai bun prieten al salariului Și ca să afli chiar tot, tot, tot despre taxele Și comisioanele pe salariu, intră pe ING.ro Construiești? Renovezi? Vină acum în magazinele romstal Și descoperă oferta noastră de produse eco Pentru instalații și amenajarea băii Află cum poți reduce consumul de energie, apă Și emisiile de dioxide de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Ronsal. Universul instalațiilor. De ani de zile îți este și confidentă și umbrelă Îți cară bagajele, bicicleta, cumpărăturile, rolele Te suportă când fredonezi melodia aia de dimineață Și nu se supără când dai cu ea în gropi Mașina ta Ford îți este cea mai bună prietenă Mulțumestei cu revizia Ford Motorcraft La doar 319 lei cu TVA Include verificare, puncte, cheie și diagnoză Schimb ulei și filtru ulei Schimb filtru aer și manoperă Detalii pe Ford.ro Ce facem când simțim miros de gaz? Nu ne panicăm Bun Deschidem ușile și ferestrele nu folosim soneria sau întrerupătoarele. Da, da. Bravo, da, așa e. Toți trebuie să știm măsurile de siguranță potrivite. Am uitat ceva? Facol, Facol! Exact, nu folosim surse de foc. Și apoi sunăm la numărul de urgențe 021 din afara clădirii. O campanie de conștientizare și învățare a măsurilor de siguranță în caz de urgență inițiată de NG România și Distrigaz Sud Rețele. Mai multe pe ng.ro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 Ioana brustur capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Plouă astăzi în aproape toată țara, cel mai mult în regiunile estice și în zonele montane și submontane. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și local 50-60 de litri pe metru pătrat în Moldova. În Carpații Orientale și Meridionale vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi între 6-7 grade în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei și vor ajunge la 17-18 grade în Dobrogea. O zi rece va fi și în capitală, mai plouă, iar maxima va fi de 13-14 grade. Circulația rutieră pe DN10 Buzău-Brașov este oprită pe ambele sensuri la kilometrul 80 în zona localității Siriu. În urma ploilor, din ultimele ore, au căzut stâncile de pe versanți și-au blocat traficul. Trafic blocat și pe DN2 Focșan-Bacău și DN1B Ploiești-Buzău. Îl ascultăm pe Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Din pricina căderilor de stânci de pe versanți, cauzate de precipitațiile semnificative, circulația pe DN10 Buzo-Brașov este oprită pe ambele sensuri în zona localității buzoene Siriu. Din pricina apei de pe carosabil, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN2 Focșani-Bacău, la kilometrul 223, între localitățile Domnești și Ruginești, județul Vrancea. Pe sensul către Focșani este afectată prima bandă și o parte din banda numărul 2. Din același motiv, se circulă ușor îngreunat pe DN1B Ploiești-Buzău la kilometrul 31, în zona localității prahoveni loloiasca pe care osabil nivelul apei este de aproximativ 5 cm. Tot din cauza ploilor căzute în ultimele ore, circulația feroviară este întreruptă în gara din municipiul Galați, macazurile au fost acoperite cu apă. Se intervine pentru remedierea situației, însă operațiunile sunt îngreunate de ploia turențială, Transmite Maturcu. La Galați plouă fără încetare de peste 12 ore. Apa de ploaie a inundat gara CFR situată în zona joasă a orașului unde sistemul de canalizare este situat sub nivelul Dunării și nu face față cantităților însemnate de precipitații. Pentru că apele pluviale au acoperit complet șinele de cale ferată și macazurile, circulația trenurilor este complet paralizată de la primele ore ale dimineții. Trenurile care ar fi trebuit să plece către București și alte destinații sunt oprite în gară, după cum informează Poliția Regională Transport porturi iar trenurile care ar fi trebuit să sosească această dimineață sunt oprite înainte de intrarea în stația CFR într o zonă de siguranță nu se știe deocamdată când va reveni situația la normal întrucât floarea care cade necontenit zădernicește intervenția echipelor în Galați, Emanuela Turcu, Europa SM. Inundații în mai multe localități din Prahova, unde a sărat torențial câteva ore, case și gospodării sunt inundate și în București și Ilfov, până mâine dimineață la 6 pe râuri din mai multe Bazine din jumătatea de est a țării este cod portocaliu de inundații. Ștefan Lăunte. Ploaia torențială care a căzut în județul Prahova a provocat inundații în mai multe localități. Pompierii au intervenit aseară în orașele Boldești, Scăieni, Urlați și în comuna Bărcănești pentru evacuarea apei acumulate în curți și locuințe. În municipiul Ploiești, reprezentanții ISO au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei în cartierul Mimiu și pe strada Clopotari. 12 echipe ale APA Nova cu 49 de muncitori au lucrat aseară și în București. Pompierii au răspuns celor 60 de solicitări venite din partea bucureșteni. Au fost probleme din cauza ploii torențiale pe șoseaua Fundeni, strada Dealu-Cotmeana, strada Livezilor, strada Bihor, strada Walter Mărăcineanu, strada Gheorghe Petre, șoseaua București-Urziceni, strada Perinița, Anton Pan și strada Mihai Viteazu. Și în Ilfov au fost probleme la Cernica, Afumați și Dobroiești, mai multe case și gospodării au fost inundate. Hidrologii au emis cod portocaliu de inundații pentru mai multe județe din jumătatea de est a țării, valabil până joi dimineața. Avertizările vizează râuri din județele Harghiești. Gita, Neamț, Bacău, Vrancea, Vaslui, Iași, Galați, Constanța și Tulcea. Autoritățile din Sibiu sunt în alertă după ce aproape de centrul orașului, într-o zonă intens circulată, a fost văzut un urs. Locul respectiv, strada Someșului, este împânzit acum de jandarmi și polițiști. Agenții de la poliție fac apel către locuitorii orașului să evite zona, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al poliției Sibiu, subcomisarul Luciana Lazar. În urma unui apel, primit prin sistemul 112, la această oră echipă mixte formate din polițiști, jandarmi și pompieri, efectuează căutări în municipiul Sibiu, unde a fost sesizată prezența unui animal sălbatic, respectiv a unui urs. A fost văzut în zona adiacentă, zonei centrale din municipiul Sibiu, respectiv strada Calea Dumbrăvi. În acest moment îi sfăturim pe oameni să manifeste o atenție sporită și să ne sesizeze orice noutate pe acest subiect pentru a putea restrânge, dacă pot să spun așa, de căutare. Autoritățile nu știu de unde a scăpat ursul și cum a ajuns în centrul orașului, deocamdată nu au primit un răspuns de la grădina zoologică. Uraganul Matthew a soldat cu 20 de morți în Statele Unite și a provocat inundații. În Carolina de Nord, guvernatorul statului a avertizat că pericolul nu a trecut în condițiile în care mai multe râuri se apropie de niveluri record. Următoarele 72 de ore vor fi extrem de periculoase în condițiile în care viiturile pe mai multe râuri vor ajunge la nivelul maxim. Uraganul a adus în unele zone ale statului ploi cu un volum de peste 300 de litri pe metru pătrat. Membrii echipelor de intervenție au salvat deja 2000 de persoane, iar 4000 de oameni sunt în adăposturi. Președintele Barack Obama a declarat un dezastru major în 31 de comitate ale Calorinei de Nord, punând la dispoziție fonduri federale pentru reconstrucție. Știrile se cam data aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrileeuropafm.ro. Ioana, mulțumim, sport, Luca Bastia! Bună dimineața, echipa națională de fotbal a obținut un singur punct în Kazahstan, 0-0, dar grupa E preliminară pentru Cupa Mondială se anunță extrem de echilibrată. Aseară Polonia a învins cu mari emoție Armenia, pe teren propriu 2-1. la 1. Lewandowski a marcat golul victoriei în minutul 95, deși Armenia au jucat în inferioritate numerică, la fel ca împotriva României, dar din minutul 30. Surpriza s-a materializat în celălalt meci al grupei, Danemarca, Montenegru 0 la 1 și nordicii par să fie și din cursa calificării. În acest moment Montenegru și Polonia au câte 7 puncte, România 5, iar Danemarca 3 puncte. Amintim, doar prima clasată se califică direct la Mondialul din Rusia iar 8 din cele 9 ocupante, de loc 2 vor disputa baraj. Monica Niculescu a trecut de runda la turneului de la Linț, a învins-o pe American ca Madison Brangle după ce a pierdut primul set la 4, dar a revenit și s-a impus cu 6-3-7-5 după două ori și jumătate de joc. Monica Niculescu o va întâlni mai mult, că sigur în continuare pe principala favorită, Garbine Muguruza. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Scuze, Continuăm. Muguruza. Mm. <laughs> Dar cum o cheamă pe engleză? Medicine Brangle. <coughs> Medicine Brangle. Brangle. Brangle. Brangle. Brangle. Brangle. Ah, okay. Brangle. ok. Deci Mugu. Muguruza. Muguruza. Muguruza. Bien... <laughs> Bien Bine dormi. Avem... Bine, avem Republica Fantastică România Laser, frate Laser, da <laughs> Rămâneți cu noi, o să aflați, sigur O să vă placă sigur Europa FM. Pe cu tine. Europa FM. Vlad, după știri am numai surprize pentru tine Fii atent Deci eu a spanii Hispanității The ketchup song i-au spus în engleză Dar se numește ASRH Bună dimineața party, de ma SRH la SketchUp la Europa FM Ezio Spaniei, Dacă aveți și voi idei despre piese de genul asta, Scrieți-ne prin SMS la 1769 Sau dați-ne pe Whatsapp 0728 111222 Ce? Republica Fantastica România Laser Laser frate. Laser frate. Ați auzit de laserul de la Măgurele? Toată lumea știe de laserul de la Măgurele. Cel mai mare și mai mare laser. Cel mai laser mare din asta. lume. Bravo. <laughs> Mi-e greu. Încerc să învăț să vorbesc ca Luca, dar e dificil. Cel mai laser mare din lume. E corect? Da. <laughs> comunitatea științifică e absolut nebunită. după da, laserul este pătat pe jos, practic. Ar trebui să fie gata peste. Ani? Nu, pe păi bune. Da? E nebunia de pe lume. Ce? În 2018 ar trebui să-i dea drumul. Deci, laserul ăsta, ca să ne reamintim, costă 356 de milioane de euro. Laserul va fi cel mai mare din lume, cu o putere de două ori, doi la... Mă rog, mai mulți petavați. <laughs> <Asta zicu -s. laughs> Pentru că este un redactor, colegii de la Șirile ProTV dau știrea asta, numai că colegul cred că a lipsit la ora aia de fizică și scrie de 2 ori 10 petavați. Petavați. Da, de 2 ori 10 petavați. Adică sunt două lasere de câte 10 petavați, Pro 2 la 10 petavați, 2 la 10 avat. Și rezultă 2 petavați, deci nu reușește să mă lămuresc ce a vrut colegul să spun. Colegul de la, la Șirile ProTV, vă rog să ne scrieți pe WhatsApp să vă ceresc scuze. <laughs> În <rest> e, mă, <laughs> De da, deci comunitatea științifică e nebunită o mulțime de oameni de știință, vor să vină aici la Măgurele, la noi, în bine România, bine să facă Măgurele. teste, să verifice teorii, ei vin la laser, după aia descoperești Bucureștiul, dar laserul ăsta nu este pentru oricine, trebuie să ai studii, nănică, dar nu de oricare. De exemplu, diploma de Harvard, dacă ați auzit de Harvard, nu se acceptă. Nu, nu. cred. Cambridge? Da. Nu. Uh, Oxford? Princeton? De Princeton. Ce e aia, Princeton? Dacă ai premiu Nobel, no. Nobel? premiul Nimic? Nobel? Nobel. Zim de Politehnică. Nu mă. <laughs> Politehnica merge. Așa, tati. Da. Să fim naționaliști. Deci, Politehnica merge. Altfel, Asta a -a și Vlad. foarte serioase. Eu pot să mă duc să mă angajez la, la laserul respectiv, să trag cu laserul. Îți schimb, se ăștia, premiul Nobel, să ne vină ceva? toți fandosiții, lasă da. foarte bine. Cine e ăștia? noștri, politehniști A, Așa, frate, Politehniști noștri. România le cere acestor oameni de știință, de mare calibru, să-și echivaleze diploma de bacalaureat, licența și doctoratul. Deci vine ăla cu Nobelul, știi, cu diploma de Nobel, cum ar veni. Și da. <laughs> ziceam și eu un Nobel de fizică. ce <laughs> De la mate fizică 2 aveți. Ei trebuie să prezinte foile matricole din liceu. Dar nu se termină după ce prezintă foile matricole din liceu, sunt lăsați să aștepte un an de zile 2 până la instituțiile noastre. Să se perpelească până se verifică. Înțeleg. Se verifică notele să nu fie plagiat. De exemplu, doctorul Richard Freeman Cine de Că la Ohio University este unul dintre cei mai mari fizicini ai lumii. Dă, nu știi nimic. Așa. Domnul ăsta și-a făcut doctoratul la Harvard în 1973 cu ai. un alt fizician uriaș. E prea vechi, l-o fi uitat de atunci. Are un postdoctorat la MIT, Massachusetts Institute of Technology. Niște... Da. Da. Este însă aproape imposibil să se angajeze la Măgurele pentru că nu are, nu mai are diploma de bacalaureat. E furat tactele. Și nu își mai găsește foaia matricolă. Asta. A locamat mai că să la gunoi. Ce a, făcut a curat că când a plecat de acasă. Deci a venit domnul respectiv. Hello, care my name este Richard Freeman. Huge. E soi... e din gașca cu Einstein. Da, da, da, Cine, mă? Einstein. Vetao, Einstein să Cum se scrie? Einstein cu N-ar avem așa ceva. Faia matricolă aveți, domnul. Da. Nici cercetătorul Dan Statman de la Princeton, specializat în plasme astrofizice, nu-i acceptat că îi lipsești niște ești românești. Probabil că eu au zis, da. ce plasme mă, aici noi avem cu LED. Rotunde sau pătrate? Da. De care îi lipsesc? Triunghiulare. Da, aici, plasma e demodată, frate, nu mai merge. Avem. Noi avem smart pe LED și OLED. Da. Da. da. Uh, mai sunt toții de specialiști care au primit... Nobelul sau candidat pentru Nobelul care ar fi și interesat să facă cercetare aici la Măgurele la noi, dar toți sunt puși să și echivaleze studiile. Asta e aberația. Asta este sistemul în România. Eu cred că intențiile au fost bune, dar rezultatele sunt absolut ridicole. De pildă Institutul pentru Fizica Pământului, dacă ar vrea să angajeze, punem cazul, un cercetător străin Așa. un japonez, să zicem, care se pricepe la cutremure și care a câștigat o competiție de proiecte. S-a făcut proiect și a participat și japonezul. Japonezul a fost cel mai bun, a câștigat proiectul. Trebuie mai întâi să demonstreze la AJOFM de este? la noi că nu există, nici institutul pentru fizica pământului, trebuie să demonstreze la forțele de muncă Asta. la noi că nu a găsit niciun român mai bun calificat pentru jobul respectiv. Ca să nu da, deci degeaba a luat ăla Nobelul și a câștigat concurs de proiecte pe proiectul respectiv, Institutul de Fizică se duce la... unde au ei, la... La forțele de muncă. Da, la sectorul cât acolo, la forțele de muncă, la stau la ghișeu cu dosarul la japonez și zice la și aveți adeverință că nu e niciun rom mai bun? Păi... Nu știu, toți românii sunt mai buni Evident decât șapune atunci mai căutați La români, mai terminați cu Toți străinii ăștia venetici care vin aici Să ia pâinea de la gura astrofizicienilor români Deci nu crezi da. că e o glumă ce Nu, spus, nu, nu este o glumă, este absolut fantastic. adevărat Și se întâmplă și în alte Domenii, medicină de exemplu Sunt cazuri cu chirurgi, inclusiv chirurgi români Care, mă rog Și-au luat diplomele pe la Tot soiul de universități Formidabile în străinătate Și care ar vrea să întoarcă și au probleme mari că trebuie să-și echivaleze studiile. Nu știu dacă s-a modificat legislația, la un moment dat Raeda spunea că o să pledeze pentru modificarea legislației. Sincer, n-am mai urmărit acest subiect că nu au mai fost uh, multe cazuri. Dar în perioada în care, de exemplu, eu făceam emisie de acasă din pat căci nu mă puteam ridica după câte țineți minte, mă interesa și pe mine domeniul neurochirurgiei. Așa. Și având mult mai mult timp liber, căutam și eu pe net neurochirurg operație hernie disc. Și era cazul unui profesor român venit din America, unde înțeleg că era o super celebritate de asta în, în materie de chirurgie spinală. Adică ce avea eu hernie de disc era pistol cu apă. Pe aia o făcea la micul dejun, așa, într-o omletă și ceai, mă opera și pe mine. Dar un super specialist și nu a avut mari dificultăți să înceapă să profesese în România, că nu avea diplomele echivalate. Asta e foarte complicată în România. Republica Fantastică. Hai să revenim la Republica Fantastică Spania. Da. Ricky Martin, e, e regat, mă. Da. <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Îi zicem regatul fantastic? Da, de regat, e că e Regatul Fantastic da. Spania. Hai, cu Ricky Martin imediat.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 Știm că nu e ușor să lucrezi în agricultură.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 ai văzut pe cineva făcând o faptă bună sau chiar tu ai fost omul de bine? Orice faptă bună merită premiată! Participă la concurs pe carfur.ro fapte bune! În plus, pe 12 și 13 octombrie, ai hârtie copiator A4, 500 de coli la 9,89 lei, pere abate la 3,33 lei kilogramul și cașcaval de di la 15,90 lei kilogramul. Carfur. Pentru o viață mai bună!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 Let's go.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 E un bolit, un OZN sau o rachetă? E minus 90% Supereroul reducerilor Fashion House Outlet Center Pe 15 octombrie De Super Outlet Shopping Day Îți dă super puteri de cumpărare cu reduceri de până la 90% La branduri renumite și program 1024 Minus 90% Te așteaptă în militar Intrarea pe A1 la Super Outlet Shopping Day Vin cu numărul tău la DigiMobil în luna octombrie și ține smartphone 4G, acum cu 0 avans și reducere de până la 280 de lei. Vino în magazinele Digi sau așteaptă echipa Digi la tine acasă, ofertă supusă unor termene și condiții valabile în București. De 10 ani, Oșan face diferența cu plus. Tu faci diferența cu plus. Noi facem diferența cu plus. Să conjugăm schimbarea în bine împreună. Implică-te și tu și susține cauza comunității tale. Vino la Marea Aniversare Oșan până pe 25 octombrie și votează! Detalii în hipermarketurile Oșan pe Facebook și pe oșan.ro Este locul tău și al lor tăi. Unii îi spun cuib, alții vizuină, scorbură sau doar culcuș. Pentru toți este însă acasă. Găsește-ți un acasă potrivit pentru tine. Pe imobiliare.ro numărul 1 în imobiliare. În fiecare zi ai puterea de alege. Să mergi înainte sau înapoi. Să fii fericit sau trist, iubitor sau plin de ură, satisfăcut sau nemulțumit. Ceea ce alegi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 Pa Maria. Un, dos, tres, un pasito para adelante María, un dos, tres, un pasito para atrás, un dos, tres, un pasito para adelante María, un un pasito para Maria, Ricky Martin, au și 32 de minute. <coughs> au și ce n am ascultat astăzi? Ai la Gozadera. Am ascultat o în fiecare zi, am ascultat o Argen... și am ascultat. -o. Argentina Vilirubina, Bilirubina. bilirubina. <laughs> și care <că ai> e <laughs> curios atunci? Da. Ce înseamnă și ți-au venit o mulțime de mesaje, dar și un telefon, îți mai aminte? Da, ne-a sunat o cubaneze din România, din București. Cindy. Cindy se numește. Uite că Cindy am sunat o noi în dimineața asta. Să vedem ce mai face. Bună dimineața. Bună dimineața. Hola Cindy, buenos días. ¿Qué tal? Bine, ustedes cum stai? Da. Binișor, mulțumesc! La mulți ani de ziua hispanității! Da! Mulțumesc! Cum se zice la mulți ani de ziua hispanității în spaniolă? Eh, Felicitate pentru dia de la Hispanidad. Ah, ce drăguț! Mulțumim foarte frumos! Ce frumos sună! Da, e... Ce mai faci, Cindy? Bine, mă duc la serviciu! Te duci la serviciu? Ce lucrezi? Lucrez la Asociația Întreprindelor Spaniole care lucrează în România. Aha, foarte drăguț. Creșești și multe întreprinderi spaniole și... în România? Căzva! Da. Și cum petreci astăzi, sau cum ai petrecut? s de se petre? deja seara, a Aha. fost un concert la TNO Roman în Aha. sintesis Ce mișto. Și a fost foarte frumos, o, cum se spune, o trupa spaniolă. Da, bravo Sindică! Foarte drăguț. Ce melodii vrea să asculți astăzi, uite, de ziua hispanității? Vrem să, de asta am sunat, să-ți dedicăm o melodie, dar ce ai vrea tu să asculți? Mă, sunt mai frumos. La Malaghenia, vă rog frumos. La, cum la se malaghenia. malaghenia. sale rosa? A -a. S -i. S -i. Asta, adică. Te-am nimerit de bine? Cindy! Nu. No. E, cum să nu te nimerim? Nu. No. Nu no nimic, e bună și asta. A -a, <laughs> Enpic Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas, ni siquiera barbaría. Te sedo razón si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas te ofrezco mi corazón te ofrezco mi corazón nada cambio de mi pobreza Cindy nu recunoștea versiunea asta, dar apreciază. că, până la urmă, asta Numeros. e asta pe care voia să o asculte. Malaguena Salerosa, da. dacă am zis bine de data no, asta. Nu, dar nu contează, ne spune cum Cindy. Cum? Poate o vedem, poate vine pe la noi. Uh, da? Eu am rămas, de ce drept, am rămas cu gândul la sandwich de care era cubanez. Cubano. Cubano, da. sunt citat <laughs> de Luca. Asta ar fi o variantă, ca vineri dimineața să ne întâlnim... Uh -huh. La ce Lucrează? Ce lucrează? Pentru întreprinderi spaniole? Uh, da, întreprinderile spaniole din România. Aha. E cubaneză, ce da. tare. Și nu, un loc de... nu neapărat cubaneze. Nu, Ai, dar ea, ea este cubaneză. Ea e cubaneză. Ea e cubaneză, da. Cum da, e frate da. să vii din Cuba? Tu te-ai duce să lucrezi pentru întreprinderile românești din Cuba? Pe de bani, exemplu? da. Pe bani? Pe Treabă, bani da. da. Când e vorba no, mă, de bani, da. Tare ar fi. Un loc de muncă de ăsta În Cuba Cred că te-ai plictisit, ți so, ce și cum Cam înțeles că au treabă da. seara, petreceri Lucruri de genul ăsta, plaje. Da, chestii Eu seara dorm, nu știi, că mă trezi din viață dorm <laughs> Facem și un radio pentru comunitatea românească din Cuba Crezi tu că faci radio în Cuba? Cum facem radio pentru comunitate? Îl facem pe casetă <laughs> <A> <laughs> îl, dăm la, da. îl dăm la poliție, îl ascultă aici și îl dau și înapoi Și după distribuim, dar, tot pe casetă <laughs> Poate obține și subvenție de asta e un loc de muncă într-o țară exotică mișto. Într-o vreme, știi că mă gândeam, căutam un loc de muncă prin Asia, Asia de Sud-Est, da? la o organizație internațională. Sunt tot soiul de organizații internaționale care caută pentru training, pentru lucruri de genul ăsta. Găsisem cineva finanța deschiderea unei redacții în Cambodgia și căuta un trainer ca să organizeze un proiect în Cambogia. Cum ar fi, știi? Și mă gândeam păi zic, ce ar fi să plec eu un an, doi în Cambogia să organizez o redacție acolo? ha? Mm. Dar ai training pe tine, erai un trainer foarte bun. Da, locuri de muncă, mișto. Tinerii în ziua de azi schimbă. Eu aș pleca. Ai plecat, pleca. Ai plecat, mă vezi de treabă. Stai aici, tu nu ai plecat de la Europa FM. Da. Tu ești foarte valorizat, deci, potrivit tuturor studiilor da. adevărate, făcute de companiile de resurse umane, mm -hmm. tu ești super apreciat în această companie pentru că lucrezi de mult timp aici. Mai ziua dat. De 15 ani. <laughs> da, de cât timp? De 15 ani lucrezi, 6 16, 16 ani. Da. Da. Îți dai seama că nimeni nu să mă angajeze în toată perioada. <laughs> tinerii, mai ales în ultima vreme, de millennials, cum li se spune, da, da, da, da. Cine? Millennials. Millennials. sunt tinerii care au început jobul după anul 2000, da, da, anul da. Asta. consideră că uh, cel mai bine este să schimbe locul de muncă mai des. așa, Adică, da. unii schimbă de câte patru ori în 10 ani jobul. Mm -hmm. Eu, în 10 ani, am schimbat unul, două. 3-4 într-adevăr, dar pentru că trei dintre ele au dat faliment. <laughs> Era după revoluție și se mai întâmpla. Sper că n-a tragi chestia asta. <laughs> nu, că după aia se văd că s-a potolit. Am înțeles. Dar locuri de muncă mișto, locuri de muncă... Dar ce ar trebui ansul? să aibă un loc de muncă, uite, pentru tine, ca să, să schimbi locul de muncă? De ce ți l-ai schimbat? Băi ani de zile am crezut că ține de bani. Uh -huh. Dar, de fapt, nu este despre bani. Și acum, cred că o să enervezi ascultătorii când spun asta. Ia chiar așa, 0372069599. V-am enervat când zic că nu e despre bani în loc de muncă mișto? E mai degrabă despre atmosferă, să ai un șef normal la cap, care dacă s-ar putea să aibă și o atitudine pozitivă ar fi grozav, să ai niște colegi cu care să te înțelegi. Asta mi se pare că Meziona banii cu banii, de te, banii, banii de te Practic descuși. a descris locul nostru de muncă. Da, știi? da, ăsta e un loc de muncă mișto, sigur. Acum s-ar putea să depindă și de uh, Momentele din carieră în care ești Adică dacă ești la început și vrei să demonstrezi Să arăți tu să nu știu ce Nu contează cum e acolo Poate să fie și în batalionul disciplinar Dacă ai idei de reorganizare și vrei să reorganizezi Ok, faci bagi. la batalionul disciplinar Dar după un timp îți dai seama Bă, un pic că de fapt nu e afacerea ta Știi? Mie mi a trebuit niște ani să-mi dau seama că afacerea nu era a mea Și era al cuiva Da Uh, 0372069599. Și are am... un loc de muncă mișto. Uh -huh. Ce definește un loc de muncă mișto? Da, asta este e întrebarea. să ne spun Adrian. Bună dimineața. Adrian dă închiderea radioul și ascultă în telefon, te rog eu mult. Sigur că da. Bună dimineața, salută. Salut din Arad. Uh, Bună. Un loc de muncă trebuie să fie mișto și plăcut. Nu ține de bani. S-a șarjă dreptate Vlad, da. de data asta. Da, poți să te întreb de curiozitate câți ani ai și câte locuri de muncă ai schimbat până acum ca să ajungi la concluzia asta? Am 21 de ani și am avut doar un loc de muncă. Foarte tare, bravo. Acum să spun, la 21 de ani e bine să te intereseze și banii. Mulțumim, <laughs> Adrian, Catalin, bună dimineața! Salut! Bună días, Tiro! Ah, bună Buenos Bună buenos qué tal? Bien, trabajando! Trabahando. Ce, trabajando? Nene! De șoferie. Șoferie, da, ah, tu ai locul. La tine locul de muncă miștoie dacă nu se strică mașina. E, nu se trecă mașina, că avem vreo 5 Se Aha. poate înlocui mașina uh, Nu ține neapărat de bani da. Pot să spun că eu am renunțat la servicii mult mai bune Pentru a avea un serviciu mai liniștit Aha. Mult mai bun plătite Deci servicii mai liniștite? Dar înțeleg că nu mai conduci în România Că <laughs> pe șosele din România nu cred că ai un serviciu liniștit Ba, conduc în România M-am obișnuit deja Uh -huh. Deci mai puțină bătaie de cap Eu da. asta am înțeles de la uh, Cătălin. Radu, e cu noi, bună dimineața Salut! Neața, neața băieți uh, Vlad, ai da. dreptate, dar da. uh, parțial există, există o limită peste care poți uh, să spui că Da, într-adevăr, nu mai contează a, banii Ai, ai dreptate dar, Dacă nu ți ajung banii, într-adevăr ești în, în, în, în marja de jos a, da. a, a salarială da. Corect Corect, sunt de acord cu tine. Da, sunt de acord adică, într-adevăr, uite, și eu la 39 de ani, două multinaționale, acum un privat, trei joburi din 15 ani. Într-adevăr, pot să spun că nu mai contează bani. Da. Dar... La început, a... da, sunt de acord cu tine. Da, așa e, important. Eu vreau să spun așa, că m-am angajat în 90, aveam un salariu de 90 de dolari pe lună. Ceea ce era foarte, foarte puțin chiar și pentru anii 90. Adică mi-ajungeau banii cam de un pachet de țigări pe zi și o pizza odată la trei zile. Practic așa te de fumat. Deci nu mă gândeam, ajunsesem da, după da. vreun an, doi de lucrat pe salariul ăsta, nu mă gândeam decât cum să fac ceva bani. Că mă gândeam, păi nu puteam să-mi cumpăr nimic. În momentul în care m-am mutat la o altă gazetă și mi-au dublat aia salariul, mi-au dat 180 de dolari pe lună, Bă, wow. mergeam pe calea victoriei și aveau ei o geacă de fâși într-un magazin și am zis, mamă dacă economisesc trei luni, pot să-mi iau geaca asta de fâș, că vine iarna și pot să-mi schimb geaca. <laughs> da. <laughs> Lucian, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Să trăiesc uh, Cu siguranță nu contează banii. Da. Cu siguranță. Când cu îi contează când suntem tineri, pentru că în ziua de astăzi, orice, orice vrei să faci, trebuie să plătești. Da. Și atunci mergem repede după bani, să avem salarul cât de mare, pe când un lucru care să-ți placă, să poți să-l faci o meserie, cu siguranță nu contează banii, te duci și atunci poți să lucri foarte mult timp da. liniștit și în condiții foarte bune. Eu aș subvenționa, să știți, am, aș subvenționa Porsche, de exemplu, pentru tineri până la 25 de ani. Adică, bă, frate, ce are, știi, muncești... De abia pe la 50 de ani încolo, Îți un Porsche? E -ți permis, nu-ți permis, dar zici, bai, când ajungi în sfârșit, te gândești, m-aș putea să fac un credit, să-mi iau un Porsche la mâna a doua. Cum? Că... nu-ți mai te doresc în spate, nici eu... mai poți să intri în el. Deci eu nu te înțeleg te Asta te înțeleg. e o mașină pentru 25 de ani. Eu nu te înțeleg pe da, tine. Zi. Zici că muncești din plăcere și nu-ți permiți un Porsche? Da. da mă place, <laughs> -a. Ah, era și Claudia, și vreau să vorbesc și cu ea mai devreme. Dan, bună dimineața! Bună Dan Bună dimineața! Băiți eu cred că contrazic o România întreagă, bag de seama că toată lumea are bani și nu. Are nevoie de bani la muncă A, Asta Veniți mă miră și pe mine, pentru mine chiar îmi Și <laughs> noi muncim din plăcere <laughs> Îmi dau seama Vă invit să munciți pentru mine în cazul ăsta Ideea în felul următor Eu zic că e taman invers Când ești tânăr Poate într-adevăr îți permis să schimbi locurile de muncă da. Nu ai credite, nu ai familie, nu ai absolut nimic te duci în vamă, stai cu 10 lei o săptămână, știu eu, nu știu. Da, da, da. Dar când ești puțin mai în vârstă, nu știu, nu mai în vârstă, la 30 de ani și ai întemeiat o familie, îți trebuie o rată, îți trebuie o mașină, îți trebuie ceva, îți trebuie o stabilitate, îți trebuie un loc de muncă bine plătit. Corect, și corect. Și atunci ai experimentat, zic eu. Plus că te obișnuiești cu confortul. Eu acum nu cu m mai m duce, m cu cortul la mare nu m-aș mai duce. Am fost, mulțumesc, am văzut, am, am vândut sticle goale, am strâns sticle goale de pe plajă și le-am vândut ca să trăiesc, să mai stau încă o zi pe acolo, acum n-aș mai face asta, no, nu vă, duce. Nu vă pot contrazice, eu am muncit de plăcere de când muncesc. Tot am făcut ce-am făcut din, din plăcere. Acum au venit banii mulți. Iza, bună dimineața! Bună Bună! și adevărat, dacă vă place așa de mult munca, să găsesc locuri pentru tine la vas, eu vă ofer, e banul meu, nu e nicio problemă. Asta e, deci dacă vă place munca gratis, veniți că eu niște idei. Bine, de idei plin sunt de idei, Bun, nu prea am putut să le pun în practică. Da, da. Eu am schimbat un job, să știți, la stat, da. un job liniștit, cu salariu bunicel, cu liniște multă, pentru o nouă provocare. Uh -huh. Am simțit că acolo, după 10 ani de lucrat în același loc, parcă nu mai mă regăsesc Și am preferat să risc un pic. E adevărat că am riscat un pic mai mult și mi-am luat nu m-am văzut. Dar... Nimic, ai învățat ceva. Am învățat ceva, că data viitoare o să risc la fel. <laughs> ok. În viață trebuie să ai un pic de ambiție, nu? Așa este. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Ap pentru mine, momentan, contează, cred că, în mod egal, și banii, dar și bunăstarea în echipa în care lucrez. Dacă m-ați întrebat acum aproximativ 8 ani de zile, în momentul în care am început uh, pe, câmp, pe câmpul de muncă, nu mă interesau banii. Tot ceea ce mă interesa era o carieră. Da. Dacă îmi spuneau să lucrez doi ani gratis pentru experiență, lucram doi ani gratis. Nu aveam nevoie, mă ajutau părinții doar pentru a face un rost. Acum pot să zic că paritatea e undeva 50-50%. Mulțumim, Andreea. <coughs> Uite, vezi, oameni de carieră, de plăcere. Ca tine, Vlad. Toate la timpul lor. Bine, rămânem în zona hispanică? Reșteptarea da, da. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Un băiat tânăr, așa, care scoate piesă după piesă și care se simte bine la Europa FM. E Alvaro Soler. El mismo Sol, ascultăm. Luca, după nouă trebuie să pregătim ceva mai tare, da? Da. spanității, astăzi doar, muzică spaniolească la Europa FM, și 8 și 51, de... 51 de minute, primind tot soiul de mesaje, chestia Primim asta cu asta e foarte bună, 0728 111222 practic dacă aveți să ne transmiteți ceva o puteți face în orice moment al zilei sau al nopții, Valentin Florin Fră Frățilă ne trimite imagini din Popeștile leordeni, strada Sfântul Agnes, Re refulează canalizarea, acum refulează da, E, acolo. Da. e o nebunie da. Deci un filmulec trimis prin whatsapp nostru, nostru da? Dacă aveți lucruri spectaculoase Care să intereseze pe toată lumea O puteți face Piața Obor la... Înțeleg că și piața Obor este din București La asta mă refer și acolo sunt inundații zdravene Plouă în continuare Cam plăcut. Așteptăm imagini în continuare Avem uh, iPhone 7 Mi Plus tot. Da, Asta, ca, să plus. Ulteri, ca să faceți ulterior uh, Filmări foarte bune Și să Mamă. le pe WhatsApp da. Puteți câștiga un iPhone 7 Plus Dacă trimiteți SMS cu tarif normal la 1.769 Cu textul deșteptarea Și indiciul pe care îl găsiți în fiecare zi Pe site-ul europa.fm.ro Intrați pe europa.fm.ro Chiar și acum trimiteți măcar un SMS Și poate vineri dimineața Câștigați un iPhone 7 Plus Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM România În Direct. Alege să-mi frunzi adevărul. O să dezbatem despre Uniunea Salvați România sau SR. Chiar acum văd pe Facebook zilnic cum încearcă să rezolve partea cu semnături. O, nu văd transparența asta de care tot vorbesc partidele noi. Faptul că oamenii ăștia pleacă din activitatea civică, mie îmi dă un gram de, aș numi o speranță. România În Direct. Cu mult În fiecare zi de luni până joi la unul spert, la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe EuropaFM.RO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 pentru ai oferte inegalabile la toată gama Opel. Prețul începe de la numai 8.390 euro cu TVA. Detalii pe opel.ro sau la distribuidori autorizați Opel. Ofertă supusă unor termene și condiții valabile până la 15 octombrie 2016. Hepatocol are grijă ca ficatul tău să depășească orice obstacol. Pe bază de armurariu, schinel și turmeric, Fares a creat o formulă inedită cu efect rapid care protejează ficatul supra și îl ajută să se refacă în mod natural. Încearcă și tu Hepatocol și ține-ți ficatul sub control. Fares. Sănătate din inima Daciei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Popcornul la microunde? Da. Fierbătorul pentru ceai? Merge. Comedia romantică? Un DVD player deja. Noua centrală? E perfectă. Cu NG, iernile devin tot mai plăcute. Comandă serviciul de înlocuire a centralei termice cu una de randament superior de la NG și primești garantat un card de cumpărături de 300 de lei la Flanco. Programează-te pe ng.ro sau la 0219366 și specialistul NG va veni la tine acasă. Campanie în perioada 26 septembrie-26 octombrie. Ei, și altfel, ce ai mai făcut? Că de vreun an nu ne mai văzut. Totul bine? Ce să facă? Uite, m-am angajat la lider. Am învățat Germană aproape fluent, am făcut niște cursuri de dezvoltare profesională. Tocmai mi-a crescut salari și am și o asigurare de sănătate privată bici Azi am team building cu colegii și la anul mă duc în Germania pentru un schimb de experiență. Oh, cât ai făcut într-un an. Eh, da tu, ce mai făcut? Eu am reușit să mă ud de la la etajul 3. Lider angajează oameni surprinzători pentru care e Aplica acum pe erepuncteleader.ro și descoperă o multitudine de beneficii încă de la angajare. Ai ajuns cu casa la roșu sau vrei să ți renoveze acoperișul? În această toamnă, Tondach îți face cinste să îți ridici un acoperiș de calitate. Profită de reducerea de 15% pentru țigla ceramică Twist XXL și primește accesorii gratuite. Află mai multe pe www.tondach.ro. Bună ziua, vecine. Ce faci? E, ce să fac? Am ieșit un pic cu salariul la plimbare. Mm, dar parcă arată mai bine, e mai vesel Da, e mai vioi, s-a însănătoșit N-ai Na, voi, Păi de acolo, L-am scos de unde îl țineam și l-am mutat la Ang. Au mai multă grijă de el acolo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 OMV We Care More. asta la Flanco bucură de recolta de reduceri. Până la 35% reducere la aspiratoarele Rowenta din ofertă. Aspiratorul fără sac Rowenta Compact Power Cyclonic cu performanță 3A și sistem dublu de filtrare este doar 272,99 lei. Flanco. Tesi prezintă noua serie de convectoare de perete cu control electronic și prin internet, utilizând aplicația Tesi Cloud. 5 ani garanție integrală. Mai multe detalii pe tesi.com. Tesi, it's impressive. Na cum vine, zune! Zune, zune bine! Zune, zune! jos de joje, pacoperișca, pugame sala. O altă dată se m-ascultă când eu zic că se cele mai bune țigle. Siglele ceramice Terra rosa de la Siceran, rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să țină. Alo! Ea cum a fost? E, cum să fie? Am intrat, am semnat contractul și mi-au dat 50. mai ai că vin de la alții și mi-au mai dat 50. Mamă! Da, în total 100 de la mine. Dar poți să primești și mai mult, depinde ce vrei. Și ce ai făcut cu ei? Păi poți să pleci de acolo cu un telefon nou nouț. -ți. Și ți-ai luat? Dar de pe ce crezi că vorbesc eu acum? Vino cu numărul tău la Digimobil, abonează-te la Optim Nelimitat și primești 30 de giga trafic lunar la viteză 4G și zero avans la smartphone-ul Philips S326. Detalii pe digimobil.ro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 Ursul văzut în această dimineață aproape de centrul Sibiu, într-o zonă intens circulată, a fost prins și împușcat inițial. Specialiștii au încercat să-l împuște cu tranquilizante, însă nu au reușit, N a declarat purtătorul de cuvânt al poliției Sibiu, Luciana Lazar. A fost prins, însă, din păcate, a fost nevoie să fie împușcat de un vânător, întrucât era extrem de agitat și extrem de periculos. Și cu tranquilizante, persoana care a tras asupra lui nu a reușit să l împuște și doar l-a agitat mai tare. vorbind despre un animal sălbatic, nu scăpa de la grădina zoologică. Ursul a fost prins într-o curte la distanță foarte mare de locul în care a fost zărit prima dată. Inițial, animalul a fost zărit în zona centrală a orașului Sibiu. Perimetrul respectiv a fost împânzit de polițiști, jandarmi și reprezentanți ai grădinii zoologice. Primele concursuri pentru ocuparea postului de director de școală după 8 ani, astăzi aproape 9.000 de candidați sunt așteptați la proba scrisă a examenului care este programat să înceapă la ora 10. Examenul constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test grilă. Știe mai multe Ștefan Neunte. În urma evaluării dosarelor au fost acceptate 6.502 pentru conducerea școlilor și 2.257 de candidatori pentru funcțiile de adjuncți. Candidații nu au voie în sălile de examen cu manuale, materiale documentare, ajutătoare, genți sau telefoane. Nu au voie nici să comunice între ei, să-și transmită ciorne sau alte materiale ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Cei care vor încerca să fraudeze examenul vor fi eliminați din concurs și își pierd dreptul de a ocupa o funcție de conducere timp de două mandate. Membrii comisiilor de concurs vor evalua testul grilă în aceeași zi în prezența candidaților și a doi martori aleși dintre candidați. Rezultatele probei scrise nu se contestă, precizează Ministerul Educației. Urmează analiza CV-ului și un interviu în fața comisiei de concurs. Vor fi declarați admiși candidații care au obținut cel puțin 35 de puncte pentru fiecare din cele trei probe. Doctorii afiliați Federației Sanitas sunt astăzi în grevă japoneză, lucrează cu banderole pe braț. Săptămâna viitoare vor organiza o grevă de avertisment, iar din 31 octombrie vor declanșa greva generală. Liderii sindicali cer creșterea salariilor pentru mai multe categorii de angajați din sistemul sanitar, cum ar fi personalul tehnico-administrativ, doctorii din școli și angajații din centrele de îngrijire. Aceste categorii nu au fost incluse în ordonanțele privind majorarea salariilor emise de guvern în vară, spune liderul Sanitas, Marius Sepi. Vom face grevă în spitalele unde nu sunt contracte colective de muncă și ca să o spun pe cea dreaptă, toate celelalte spitale vor intra în grevă de solidaritate, așa că va fi grevă generală dacă nu vin cu soluții. Zeci de angajați din spitale și centrea de îngrijire au protestat ieri în fața Parlamentului. FBI anchetează atacul informatic prin care Wikileaks a obținut e urile directorului de campanie al lui Hillary Clinton. Candidata democrată la președinția Statelor Unite a acuzat Qatarul și Arabia Saudită că furnizează arme și susținere logistică organizației teroriste stat islamic. Așa indică o serie de e uri trimise de fostul ministru de externe, actualului ei director de campanie și publicate de Wikileaks. O ascultăm pe Adriana Sârbu. Pe parcursul celei de-a doua dezbateri televizate între candidații la președinție, Hillary Clinton a recunoscut că a folosit un server privat de e-mail în perioada în care era ministru de externe și și-a cerut scuze pentru cele întâmplate. Într-unul dintre presupusele mesaje, ea cerea ca diplomații americani și serviciile secrete să exercite presiune asupra guvernelor din Qatar și Arabia Saudită, care, citez, oferă susținere financiară și logistică ilegală ISIS și altor grupări radicale sunite. Într-un alt e-mail, din august 2014, Clinton i-a trimis lui Podesta, în perioada respectivă consilier al președintelui Obama, un plan în 8 puncte pentru înfrângerea grupării teroriste statul islamic, care implica susținerea forțelor curde din Siria și Irak prin consiliere militară. Administrația Obama a sfârșit prin a lua măsuri similare celor promovate de Clinton. Cele 2000 de mesaje publicate luni reprezintă a doua tranșă postată de Wikileaks în decurs de patru zile. Știrile se opreți deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrileeuropafm.ro Sport, Luca Bastia! Bună dimineața! Echipa Națională de fotbal a pierdut două puncte și trei jucători la Astana, unde a remizat 0-0 cu reprezentativa Kazahstanului în preliminariile Cupei Mondiale. Tricolorii au acuzat gazonul sintetic de proastă calitate, temperatura scăzută de numai un grad, arbitrajul și jocul dur al gazdelor. Grigore a ieșit cu fractură de piramidă nazală, săpunaru are 6 din sparții, archipciu ruptură musculară. Enache a fost la un pas de gol în minutul 87 după acțiunea lui Stancu. Christoph Daum a fost foarte mulțumit de atitudinea jucătorii, de efortul de pus și de organizare echipei însă regretă lipsa golului și punctele pierdute. România mai are de jucat anul acesta cu Polonia la 11 noiembrie. și au remizat și ei în Kazakhstan 2-2 în prima etapă iar seara au învins cu mare emoție Armenia cu 2-1 pe teren propriu. Lewandowski a marcat golul victoriei în minutul 95 deși Armenia au jucat în inferioritate numerică din minutul 30. Surpriză în celălalt meci al grupei Danemarca-Muntenegru 0-1. În acest moment Muntenegru și Polonia au câte șapte puncte România a cinci, iar Danemarca 3 trei puncte. 6 dânți frumoși O pierdut să nu râdem, dom'le. Păi nu-i de râs, dar. A fost un clinch la mingea la l-a lovit cu capul. Și hăli lanții? Mandi bună? spart? Ălăl cu spart Grigore, da, nu, a fost... Da. De la cazuri. Dar nu cred că a pățit cineva ceva, adică... Nu. A, să că ei aici. Europa fer pe aceeași cu tine. 9 și 7 minute, imediat avem Radio Voting, o piesă românească, drăguță, pe care vă supunem votului la 0372069599, dar pentru că vorbim de uh, Ziua Spaniei ziua și piese tradiționale, yes. tradițional difuzate în România, Danza cu duro, cred că... No, Danza e cu <laughs> cred că asta e una din piesele care au transformat discoteca aia de care vorbeai tu, Vlad, ieri, parcă, nu? Așa, în club da. Cam mm -hmm. așa s-a făcut trecerea, trecerea de la discotecă la club Dar avem Radio Voting astăzi, 0372069599 Am zis să mai găsim și niște tineri de ăștia frumos și de care nu știe nimeni să propunem la radio și să vedem ce se întâmplă Last Night, e o formație, se numește Last Night A lansat o piesă care se numește Hai Hui Vreau să ascultăm în următoarele 8 minute și să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa asta. Deci Radio Voting. Radio Voting. 0372069599. Ascultați piesa și după aceea intrați în direct cu noi și vorbim un pic despre cum sună, dacă vă place, ce sugestii vreți să le faceți cant autorilor și așa da. mai departe. Lucruri de asta simple. Că noi nu ne pricepem. Da. 9 și 11, ascultați Europa FM. 8 minute până la Last Night High Ne întoarcem.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 O, oh, bunicule, am uitat lista de cumpărături. Liniștește-te! Ține minte, 6 ouă, 200 de grame brânză de vaci, 1 kg de zahăr, lapte și făină albă. Wow, bunicule! Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilomac Forte. Bilomac Forte are o formulă unică bogată în patru ingrediente active ce conține printre altele Ginkgo Biloba și Lecitină. Bilomac Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomac Forte, ia minte, să ții minte. Noul Renault Megane Sedan e aici. Vino să-l testezi în show-ul Renault între 14 și 16 octombrie și poți câștiga o vacanță de excepție cu noul Megan într-un boutique hotel, o ținute specială realizată de un designer român la comandă sau un smartwatch. Descoperă noul Megane Sedan. Detalii și regulamentul campaniei pe www.renault.ro și în rețeaua Renault.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 Milan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. La Penny Market, produsele partenere te înscriu în tombol tombolă a asta Săptămâna asta iZuzu, iaurt mix de stafide și goji, 188 de grame la doar 2,25 lei și Aldi, crem voștie de pui, 450 de grame la doar 12,45 lei. Oferta valabilă în perioada 12-18 octombrie în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place? Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori: afte, candidoze bucale sau microleziuni.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 Dar am ceva pentru tine. Bun, bun de tot. Și îți trece repede durerea? Conică, îi dai acadele pentru gâtul inflamat? Nu e o acadea, E Salvia Sept Kids. Am aflat ieri la consultație. Salvia Sept Kids protejează, calmează iritația gâtului și ameliorează durerea. În plus, are un gust foarte bun. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Salvia Sept. Ține tusei și durerii piept.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 foarte serios despre un produs cum nu s-a mai inventat, despre cel mai bun prieten pentru tine și ficat. Sanohepatic îți ține ficatul sănătos. Sanohepatic e bun la digestie când mănânci copios. Sanohepatic, un produs unic cu dublă acțiune. Ajută ficatul și îmbunătățește digestia. Sanohepatic este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ai văzut pe cineva făcând o faptă bună sau chiar tu ai fost omul de bine? Orice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 Vitality are prima acțiune de atac, îl pe Dermar, dar ciutează pe lângă poartă. Iritao este în interiorul careului să trimite slab. Exemar atează o șansă unică. Apărare este năsprită Ce fete molient. Aplică pina care și înscrie. Gol! Bravo bucă! 1-0 pentru Cutaden Bebe.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 Un somn odihnitor vine la pachet cu salteaua potrivită. Fie că doar pe spate sau pe o parte, la IKEA ai 20% reducere la toate saltelele pentru pat. Vino să-ți alegi salteaua, testează-o 90 de zile și beneficiezi de 25 de ani garanție, ofertă valabilă în limita stocului disponibil între 3 și 30 octombrie pentru toți membrii IKEA Family. Detalii în magazin și pe IKEA.ro IKEA Idei pentru acasă!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 Eiffel. If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got a baby if you give it to me. I'll give it to you as long as you want. You know I got it. Nobody wants to be lonely. Nobody wants to cry. Europa Eiffel. Ce mai bună muzică. 9 și 20 de minute. Radio Voting 0372069599 în această dimineață în premieră la Europa FM. Last night, hai hui se numește piesa. Vă place sau nu? Votați. Și când se lasă seara, nu este Țin zic de tine, de nimic te-am uitat eu, nici eu nu mai sunt eu. eu Iar apoi tu Ești peste tot, doar tu Te văd mai nou în toate Te văd în ochii lor cuțit ții în spate Și îmi zâmbești ușor eu Nu știu ce mai simt eu Nici eu nu mai sunt cum Hui, Last night am ascultat 0372 069599. Așteptăm telefonele voastre. Să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut piesa asta. Simona e cu noi în direct. Bună dimineața, Simona. Bună. Bună. Bună dimineața. Bună, ce va, Simona. Bine, la muncă. Ascultam. Ah, ce... Mamăci, ce... Ah, ce entuziasm. O, o ești foarte impresionată de treaba asta. Bine de piesă. Îmi uh, place, piesa e drăguță și îi întâmplă în de afară. Perfect, mulțumim. Da, mulțumim. Care mulțumim da. Da. simona. Dănuț, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Să treci, Dănuț. Îmi vine să plâng, pe cuvânt de onoară. Așa. De la ploaie sau de la piesă? Atât de la ploaie cât și mai ales de la piesă. Că te-ai impresionat sau că e prea proastă? Cum? Da, mai mult decât impresionat. Muzica prelucrată pe calculator la maxim... -a -o mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare. Nu. Sunt, Suntem nu. în 2016 Cu gata, ce ar trebui domn, să nu lucrăm? Înțeleg. Nu știu, întreb și eu Nu i am plăcut, gata da, Am înțeles și respectăm uh, Opinia Bine. Adrian Bună dimineața Salut Adrian Să trăiești uh. Am un dat pentru piesă. Ok. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Ești foarte drăguț. Dănuț Dă mi-a adus... Miercurea viitoare o, dăm o piesă făcută la fluier. Dănuț mi-a adus aminte de bancul ăla. Ursule, ursule, au făcut o bere după numele tău. Dănuți? <laughs> Rodica, bună dimineața. Bună, Rodica. Bună dimineața. Bună. Un da din suflet, un cântec melancolic, cum se zicea pe vremea noastră, de inima albastră. Mulțumesc! De inima albastră, Rodica, mulțumim, mulțumim. tare mult! Ne-a sunat Maria, bună dimineața! Bună. bună dimineața! Bună dimineața, dragilor, da, îmi place, e sensibil și chiar mulțumesc pentru că promovați așa ceva! Mulțumim, să rămâne, ce domnule! Ana Maria, bună dimineața! <laughs> bună dimineața! Bună jur! E minunată, îmi e place, îmi Ia uite, 5... Mariana, bună dimineața! Bună. bună dimineața! Din partea mea, un mare da! Perfect! Da. 6 la 1 deocadată! 6 la 1 deocadată! Daniel, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Un mare nu din partea mea? Un ești, mare nu. ești fratele lui Dănuț! Daniel și Dănuț au votat nu, să știți până acum! Deci îi rugăm pe toți cei pe care, care se numesc Daniel sau Dănuț să ne sune, să vedem dacă toți sunt de aceeași da, da. Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Bună dimineața! Nu-mi place mai bine că o piesă de al lui Julio dinainte erei noastre dar am dat Julio dimineața Nu putem să dăm chiar așa crede că a dat Julio Prima melodie a fost cu Julio Cristi, îți mulțumim tare mult Ia să vedem cine ne-a mai sunat Zici tu, alo? Nu, Emilia, bună dimineața Emilia dimineața, da, pentru melodie foarte frumoasă Foarte frumoase. Hai să mai luăm un telefon și nu știu ce să zic Ștefan, bună dimineața Salut Ștefan Bună dimineață! Să trești! Bună dimineață! Să trești! Chiar dacă e prelucrată, este foarte mișto melodia, în comparație cu multe care copiază tot. Bine, perfect, deci 8 la 3 deocamdată. Și mai avem, încheiem cu Daniel! Daniel, dimineață, Daniel! Salut! Salut! Da, Daniel, sunt creva. Îți face piesa? Un mare nu. Căvântul ah, <laughs> deci din 4 deci, <hânt> voturi împotrivă, 3 de la diverș Daniel. Daniel, Daniel Dănuț și un Cristi care nu știu cum naiba s-a încurcat și a sunat. Da, băi din greșeală. Cred că, <hântul> Poate îl cheamă Cristi Daniel da. în boletini. <hântul> și n-a vrut să ne spună. <hântul> Danielescu. De deci câte e scorul? Este 8 la 4. 8 la 4, deci câștigă, hai hui și last night. Bravo, uite, o piesă drăguță, apreciată, da. în mod special de ascultătoarele Europa FM. Pentru ca să intre în playlist, să știți O piesă de la Radio Voting trebuie să aibă 18 la 0 minimum Avem Gypsy Kings La nu în dimineața asta La mulți ani spaniolilor, spanioloicelor Hispanicilor Și așa mai departe la dolore quando mal d'amore Kings, un medley de la sănătos, așa, ca pe vremuri 9 și 32 de minute, ascultați Europa FM. Da, după Gipsy Kings medley, să așezați-vă, vine peștele acum, friptura, ceva, cum e? <laughs> așa era? Toată lumea la o digne, la masă, să intre... Așa știu. un pic, ne odihnim. Schimbăm mute, schimbăm muzica stăm. Ambiental așa. Stăm. Și să tot stăm. Eu cred că o să tot stăm astăzi. E 9 și jumătate, dar cred că stăm și după 10. L-am văzut pe Ciprian Dinu postând o fotografie pe pagina lui de Facebook, pe care am luat-o și am pus-o și pe pagina de Facebook Europa FM. Traficul este infernal în București. Nu mă Și mă gândesc că traficul da. e nasol cam în toată țara. Păi dacă plouă, toată lumea și-a luat umbrela pe patru roți, Asta este problema. Dar să știi că nu e asta o soluție. Asta nici nu mai poți să le reproșezi oamenilor, pentru că unii sunt de bună credință, cel puțin în București, și încearcă să ia, de exemplu, metroul. Ai văzut ce a fost ieri la metroul la Unirii? Da, am văzut niște filmări pe Facebook ieri de la metrou din București, evident. Deci de la Timișoara încă n-au problema asta. Nu. traficul spre aeroport e ușor mai lejer. Da, în piața Unirii acolo, practic oamenii stăteau un pasajul ăla Mamă, mă gândesc cu groază să nu... Deci nu e o soluție. Dacă te urci în autobuz, autobuzul trece prin același trafic da. pe care îl traversezi cu propria mașină. Exact. Sigur că dacă lași mașina acasă, traficul teoretic e mai lejer. Tramvaiul la fel, troleibuzul la fel și așa da. mai departe. Și în subteran e nenorocire. Dar nu știu care ar fi soluția. 0372069599. Dacă sunteți în trafic, dați-ne un telefon, intrăm în direct, ne spuneți unde sunteți și... Cam cât sunteți pe metru pătrat da, acolo? Adică dacă sunteți în trafic oriunde, da. în metrou, în tramvai, în mașina personală. Și sunt curios dacă ați încercat și altă, o alternativă, măcar o dată. Bă, deci, care a metro, fost aia și ce s-a întâmplat? Cât ați suferit? Aia la metrou, deci problema aia de la metrou în pasajul ăla, care face legătura între piața Unirii 1 și piața Unirii 2, este o, e chiar o chestie super nasoală. Pentru că acolo sunt sute de oameni în pasajul ăla, care este un tub. Uh -huh. Doamne frește să întâmple ceva Adică să fie un moment e. de panică acolo Pentru că acolo se va muri -ai Adevărat. Te e, ai cum să scapi Te calcă în picioare, să fii îngrozitor Da, în fine, până una alta sau vrei să luăm direct telefoane, că ce început să sune Vrei să povesti? Aș vrea să spun un truc Cum să nu omori bicicliști în trafic Când ești în mașină, șofer, Sau scuteriști când deschizi portiera A, așa. Pentru că se întâmplă de foarte multe ori Știți foarte bine, deschidem portiera și Ce-ai făcut? El iei pe ăla în portiera, săracu de el hmm. Și este un truc, se cheamă apucătura Olandeză Este o chestie învățată La școlile de șofer din Olanda Să deschizi, dacă ești șofer, da? Să nu mai deschizi portiera cu mâna stângă ci să o deschizi cu mâna dreaptă. Este cel mai simplu lucru posibil. Deci vezi. te întinzi cu dreapta și în momentul în care te întinzi cu dreapta, automat te și răsucești în scaun și ți-e mult mai ușor să privești în stânga, spate. Bine, tu spui asta ce nu e a, foarte simplu încercați a, asta a, pentru toți șoferii în momentul ăsta dacă când deschideți portiera încercați să deschideți cu mâna dreaptă nu cu mână stângă nu, nu, nu te asupra, bă, Luca. tu vrei să Nimeni faci drept, chestia asta e într un loc unde nu se în trafic și asta Sim. o faci din viață mai să crezi un obiciu din a te resucționa da. să deschizi portiera da. legați-vă de gât puneți-o ca și cum ar fi <laughs> fracturată nu râdeți, de pe bune, e ușor de făcut. și Luca, nu ai trebuit niște oameni adică oamenii e tu știi cum e când ești biciclist mi s sătut și între o portieră și intri într-o portiere, este super nasol. Hai să vedem ce, ce se întâmplă în trafic. De Hai să vedem ce se întâmplă în trafic la 0372069599. Florin, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! De unde ești? Sunt de la Ploiești, circul dinspre capitală, de la voi, de acolo, către Ploiești înapoi. Asa. Și vis! Se circulă foarte bine, vreau să vă anunț că la Bărcănești și la Tătărani sunt numai mașini de pompieri care scot apa din curțile oamenilor. Jur că n-am văzut așa ceva. Și o dau pe drum, sau unde o dau? Bă, pe drum o dau, băieți, că n-au s-o de astăra au întins furtunea, au păi întins ce e dezastru. Nu, și nu se întoarce, adică... Nu se întoarce, băieți, se o, o dă la Vale, o dă la Vale și ultimul din, din Vale... O de la vecin. Da, ăla La din, ăla din Vale și face Marea Neagră. La fraierul exact. din Vale. Și da. da. am așa ceva, se circulă foarte bine pe dn nu sunt probleme. Tot să nu înghețe. mai oprit și ploaia. Da, totul e să nu înghețe. Da, gândiți-vă băieți dacă ar fi nins cât a plouat. Wow, da. Eram da. terminat, eram da. Terminat. Păi, Cred că rămâneau Badea și Paleu, rămâneau și făceau o emisiune în continuare. Cătălin, bună dimineața, ești în direct. Salut. Bună dimineața. De unde intrarea ești? din Bucurei sunt, intrarea în București dinspre Giurgiu e cu pe 2 km liniari da, de vreo da. săptămână, două săptămâni chiar din cauza unei lucrări care se face în asfalt de, nu știu, 10 m pătrate așa, împreșmuit și să scurtează drumul acolo pe o bandă și, și de nu două săptămâni nimeni. tot. Da, Mulțumim, Catalin. Iulian e cu noi. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Eu sunt din Ploiești și fac naveta spre București. În fiecare dimineață am aceeași problemă. DN1, uh, intrarea. DN1, intrarea, chiar dacă vin de pe autostradă da. și evit blocajele de la săftica, Pui? iau blocaj la autopeni, așa încât pierd uh -huh. aici o grămadă de timp. Da, unde ești, ce, vrei să intri pe DNU, unul de pe autostradă sau cum? Uh, cum faci, da, pe, centură de, sau vin, ce vin pe centură? Vin pe centură, aștept cu uh, mare să se deschidă ciotul de autostradă, dar sunt curios unde se va descărca. Da, pentru că nu întrebare. sunt marcări, nu sunt linii de, de metrou, ar trebui prelungită așa linia e. de metrou Pipera cu încă o stație, cel puțin două. E ceva teribil. Da șoferii din se București. face după ce termină drumul taberei se apucă. Da șoferii fără. din București, știu, șoferii din București știu de pasajul ăla, mă rog, drumul ăla express care este făcut între uh, capătul șoselei Colentina și încolo înspre Delfinului, cred. Așa. Este un drum genial, pe două benzi, n-ai treceri de pietoni foarte bine și se sfârșește tot într-o alee din spatele blocurilor. A, ce drăguț. Deci este o demență. <laughs> ce drăguț. Claudiu, bună dimineața. Bună dimineața. De de unde ești? Despre București. Mă, ține, bunine, sună tot de 1 azi. Așa. Păi da, dar la ce aglomerat este, vreau să vă dau și eu, să-mi dat o idee, să descarc un joc, să mă joc, oricum nu merg la loc. Descarci aplicația Europa FM și te joci cu noi la telefon. Da. Perfect. Bunie! mulțumim tare mult. Să cu bună dimineața. Să treci, Nicule. Vă salut, să trăiți, vă sună un biciclist de București. Așa. Și te-a lovit vreunul cu portier, zici în De aproximativ șase ani de zile merg cu bicicleta în București și nu am avut nicio problemă. Dar bine, întotdeauna sunt cu maneta de frână. Pe, da? pe frână. Că altfel mi-a luat uh -huh. câteva portiere și m-am coprit la câteva centimetri, să spun. Deci da. dacă, dacă nu ești foarte atent și mergi degajat și... Ai încurcat-o. Uh, da. Da. da, poți să ai probleme. Mulțumim tare mult, Nicu, spor în trafic, Cristian, bună dimineața. Bună dimineața, băieți! Vă sunt de pe 1B, nu de pe 1A. Unde Sunt, unde sunt, e asta? Spre, sunt în drum spre Buzău, Aha. la Loloiasca inundație mare, deci drumul este inundat, cam 5-10 cm de apă. Da. Și la ieșire din Loloiasca spre Buzău și un minunat accident, un tir, cred că a intrat în acvaplanare și s-a asoci pur și simplu pe drum E traficul infernal aici. Dar nu e blocat traficul, nu? Ba da, este blocat, este blocat Stau de 40 de minute să transversez Loloiasca Loloiasca pe DN1B Ok, mulțumim Mulțumim, Cristian Pușa Bună dimineața Bună Bun unde ești? Acum am ajuns în sfârșit în Giurgiu, suntem la Benzidării Ne îndreptăm către Ruse, am venit de la Buzău Am când? mers foarte bine până când am luat-o Nu știu, până la primul indicator Unde a trebuit să o luăm către Giurgiu da. Am mers, am pe centrul Bucureștiului Acum nu știu dacă era semnalizat sau nu, dar oricum N-am văzut uh, indicatorul către Giurgiu Am mers vreo 15 km Ne-am întors înapoi 15 km Asta în două ore Aia. Pentru că erau șase mașini care își tăiaseră cauciucurile Într-o groapă imensă Mamă, pe unde asta? Spre Pitești iar când ne-am întors noi înapoi, după ce am greșit drumul, ne-am întors înapoi pe stai drum. Stai puțin, pușa, stai puțin, oprește tenițel, deci fără Mă interesează unde era locul, ăla, cu aproape unde, unde erau șase deci, mașini accidentate te dar eu nu știu să vă spun kilometru. Să ieți și acum poliție, adică când am plecat noi înapoi, era poliția pe, pe drum, acolo semnalizați, dar noi am stat la coadă Nu dacă am... știi cineva unde a fost pușa pe centura Bucureștiului <laughs> Mulțumim tare mult pușa, hai să vorbim și cu Andrei, și ne oprim aici azi. Uh, cu traficul, bună dimineața, Andrei! Salut! Bună dimineața, băieți! Uh, pot să vă anunț că în Marea Muret se circla foarte leger. Normal. Nu sunt inundații. Mai ninge din când din în când. când. Dar când ajungi, e o palincă, te chodinești. Drumul e bun Ce treabă e Maramun hai, hai, hai, aș... hai, hai să te energizezi un pic Andrei Uite hai să încercăm așa, fii atent O mai Ma ții de da. asta? O mai ții exact. minte? Da, da Hai să ne energizăm puțin Azi de ziua hispanității am zis Macarena de Osdelio Bună dimineața! When I dance they call me garden And the boys they say que so buena They all want me, they can't have me So they all come and dance beside me Move with me, chant with me And if you good I take you home with me Move with me, chant with me And if you good I take you home Alegría Macarena que tu cuerpo don't you worry if I'm a boyfriend, the boy whose name is Vitorino. He was at a town, and his two friends were so fine. Bala tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría, y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, macarena. eh, macarena. Aail! tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría, cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, macarena. eh, macarena! Alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo alegría Macarena, ve eh, la macarena. Bala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo alegría Macarena, ve eh, macarena. la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 Tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu si cuerpo, alegría, matarina. Eee, Macarena, Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría es cosa buena. Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, Eee, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Care era... ai! Când ai dansat ultima oară, Macarena, Vlad? Europa FM 9 și 45 de minute. Da, ce să Poate voi era dor. Ca să nu te mint. Asta e. Mă bucur foarte mult. Da, da. Da, da, Un bărbat din Statele Unite, deci la rubrica noastră idei de afaceri, un bărbat din Statele Unite plătește cu 100 de dolari pe lună o femeie pe care nu a cunoscut-o niciodată. Mi se pare că a scăpat ieftin. Asta să zic că, practic, e fiul lui Lunar ca să se asigure că nu va cheltui mai mult. Da, deci stai acolo, îți dau 100 de dolari, dar nu vreau să te cunosc. <laughs> ben, în vârstă de 28 de ani, băi, așa tânăr și așa înțelept, da. a povestit pentru publicația The Independent că plătește o femeie pe care nu a cunoscut-o niciodată față în față pentru a-i trimite mail-uri, fotografii și mesaje pe diverse aplicații de smartphone. Practic, a angajat-o să fie iubita lui virtuală. Mi se pare genial. Deci a luat cea mai bună parte dintr-o relație când numai 100 de dolari pe lună face și economii în felul ăsta. Ben, care este it de profesie, Susține Și mă rog Povestea lui e transmisă De știrile ProTV Susține că nu și-a dorit Niciodată mesaje Sau fotografii Cu caracter sexual De la tânăra Cărei ai 200 de dolari pe lună Dimineața Zice Ben Îmi trimite un selfie Cu mesajul Bună dimineața iubitule Apoi seara îmi povestește Cum a fost ziua ei Nu e nimic ieșit din comun Nu e vorba de nimic sexual A povestit el Deci practic E ca și cum ar fi Căsătorit Nu? Au, și dacă povestea ei E prea lungă dacă el e aitist, practic nu face decât să oprească un calculator. Da. Și nimic mai mult. Și de reset. E la distanță de un buton. Bărbatul susține că n-a avut niciodată o iubită, pentru că era preocupat, zice el, pentru că era itist, aș zice eu, și prin această metodă se simte om normal. Soluția aleasă de Ben nu este ieșită din comun. Totuși, deși nu v-ar veni să credeți, afacerile cu iubite virtuale sunt din ce în ce mai populare în ultimii doi ani. A... Tinerele sunt de obicei modele part-time, iar clienții lor sunt tineri flămânzi Aici scrie tineri flamanzi de atenție Preocupați pentru o relație normală. Deci, de ideea de afaceri. Dacă te bărbierești s-ar <laughs> putea să am succes. Da, rotunjimile le ai. <laughs> da, ce drăguțești. Te tunzi, nu te mai tunzi, ai părul lung. Da, și la sutien <laughs> e B, cred că deocamdată. Aa, uite, frate, 100 de dolari pe lună nu să tremiți un bună dimineața iubitului. Dacă tot e ziua hispanicilor, ai să terminăm tare de tot cu o piesă tradițională din zona. Nu, asta e. Asta noi din zonă? Da. E l afișare. fi pe, da. Nu merge, nu? Nu merge? Da, dacă s-ar fi căsătorit omul ăsta de care am vorbit Vlad mai devreme Ben avea parte de asta. speriam cu asta. Ei, nenișă nimeni, mă. Dicez în Right now, only for you. Te vengo a cantar el nuevo medeadito que viene y que va a toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mammasita, ponte en ambiente, agárrate un chico que sea complaciente, este nuevo ritmo que está tan caliente, el medeadito, el Meniaito, el meneadito, el menadito, el menadito, el menadito y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Me dice que soy loco pero solo un poco, no soy tan pequeño pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas, flacas y gordas y de piel canela Que le gusta el meneo y no tengan pena El menea el meneaito, el meneadito, el meneadito, el meneaito, el meneaito Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. discotecas se mueven ahora de izquierda a derecha juegan vacilan y toman cerveza Le gusta la changa que le quita la pereza meneadito el meneadito el meneadito el meñadito el venadito el meneadito y ahí ahí ahí ahí ahí ahí el meneadito el meneadito el menadito el meñadito el menadito el meneadito y ahí ahí ahí ahí ahí con el meniaito en Brasil en Curazao en Puerto Rico y le canto a Venezuela meniaito După aici o vin sarmalele, dacă nu mai șel Da S-a să. Asta cu Safura mirasa E un pic mai încolo la Dinu El se duce pe la destea Dacă ajunge săracul Bine, îi mulțumim pușei da. Care ne-a sunat mai devreme și ne-a spus De groapa aceea minunată N-a reușit să o identifice unde e Dar ascultătorii noștri ne-au scris pe WhatsApp La 0728 da. Doi dintre ei ne spun că este între Bragadiru și Măgurele și că e nenorocire dacă ai ajuns în ea. Deci conduceți deci cu atenție pe centura Bucureștiului, între Bragadiru și Măgurele. Este o groapă care a variat deja 6 mașini, înțeleg cel puțin. Pus a văzuse 6 cu ceva timp. Și apropo de Meneito, piesa cu care am încheiat ediția de astăzi deșteptarea, să explicăm celor care au deschis radiurile mai târziu că... Este ziua hispanității, este ziua Spaniei și astăzi am ales în deșteptarea să difuzăm doar piese în limba spaniolă. Băieți, voi înțelegeți că ați oprit lucrul în toate corporațiile din țară în acest moment? Este frate. Da. Eu sper că s-a făcut dansul ăsta, ameneit-o peste tot. Așa la... Ok. 10 dimineața. După 12 noapte așteptăm ziua Botswanii. <laughs> Bine, mă. Hai, pe mâine dimineață vine Ciprian Dinu și nu uitați de un iPhone 7 Plus ultimul. Îl câștigați în această săptămână. trimiteți TMS la 1769 cu textul de așteptare și indiciul pe care îl găsiți zilnic pe europafm.ro Toate bune! Alo! Alo! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am câștigat ceva! No... Ce-ai câștigat? Nu de la FISC telefon. Închide costele telefonul ăsta că vorbesc cu doamne, are taxe de plătit Doamne, v-ați plătit taxele Ce-ai câștigat? Ce-ai câștigat? Letteric, dar, nu, dar nu ne spui și nouă ce-ai câștigat, că nu uite... ne trebuie thing... Plus Plus, plus Unde? <r Chicken> la <hrawnibatas> Alege să fii câștigător! Alege Europa FM! Când vine vorba de afaceri, ideile bune nu iau pauză nici măcar în weekend. Alege abonamentul Orange Pro pentru mici întreprinzători și ai internet nelimitat în weekend plus reduceri la device-uri 4G și accesorii în magazinul online. Detalii pe www.orange.ro Ieri a fost, mâine va fi...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 Doamna sta la Flanco, bucură-te de recolta de reduceri. Până la 35% reducere la aspiratoarele Rowenta din ofertă. Aspiratorul fără sac Rowenta Compact Power Ciclonic cu performanță 3A și sistem dublu de filtrare este doar 272,99 lei. Flanco! Ei și altfel, ce ai mai făcut? Că de vreun an nu ne-am mai văzut. Totul bine? Ce să fac uite m-am angajat la lider. Am învățat Germană aproape fluent, am făcut niște cursuri de dezvoltare profesională. Tocmai mi-a crescut sala și am și o asigurare de sănătate privată Bici. Azi am timp building cu colegii și la anul mă duc în Germania pentru un schimb de experiență. Oh, cât ai făcut într-un an? Eh, dar tu ce mi ai făcut? Eu am reușit să mă mud de la parter la etajul 3. Lidl angajează oameni surprinzători pentru cariere de surprinzătoare. Aplică acum pe cariere.leader.ro și descoperă o multitudine de beneficii încă de la angajare. În fabrica Noroc nimeni nu stă în loc. Lucrurile sunt făcute bine, să ajungă o bere bună la tine. Cu drojdii de cultură pură pentru un gust echilibrat. Ce mai totui foarte calculat.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 Perioada promoției, 15 septembrie, 15 noiembrie 2016. Mai multe detalii pe www.bergambiresa.ro Cinstește noroc cu chipzuință! Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără stres că există undeva un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, primești de două ori diferența. La Altex ai 20% reducere la toate încorporabilele Electrolux plus 5 ani garanție. Ia-ți plită încorporabilă de inox la numai 559,9 lei și cuptor încorporabil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 să depășească orice obstacol pe bază de armurariu, schinel și turmeric, Fares a creat o formulă inedită cu efect rapid care protejează ficatul supra-solicitat și îl ajută să se refacă în mod natural. Încearcă și tu hepatocol și țineți ficatul sub control. Fares. Sănătate din inima Daciei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Alo! Ia zi, cum a fost? E, cum să fie? Am intrat, am semnat contractul și mi-au dat 50. l că vine de la alții și mi-au mai dat 50. Mamă! Da, în total 100 de la mine.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 Sau marele premiu al campaniei O mașină BMW Penny știe ce ne place De acum îți poți alege pasta de dinți fără dileme Noul Sensodyne Advanced Clean Pe lângă ameliorarea sensibilității dentare Te vei bucura de curățare avansată Și prospețime de durată mai mult! Acum îți alegi fără dileme și vacanța. Cu Senzodine Advent Clean poți câștiga unul dintre cele trei revelioane la munte pentru 6 persoane ca să petreci sfârșitul de an fără dileme și cu familia și cu prietenii. Detalii în magazine și pe pagina de Facebook Senzodine.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 Tesi prezintă noua serie de convectoare de perete cu control electronic și prin internet, utilizând aplicația Tesi Cloud. 5 ani garanție integrală. Mai multe detalii pe tesi.com. Tesi, it's impressive. Pentru cei care caută doar liniște, ăsta e sunetul relaxării perfecte, un foc în șemineu seara cu un pahar de vin. Dar pentru un om gospodar, e refrenul unui cântec frumos care se aude toată ziua și care începe cam așa. Între 19 septembrie și 23 decembrie, vino să-ți cumperi altă care dă tonul iarnă în gospodărie. Ai noul motofestrău Husvarna 236 la doar 749 de lei TVA inclus. Alte reduceri și oferte la distribuitorii autorizați Husvarna din toată țara. Oh. Noul Renault Megane Sedan e aici. Vino să l testezi în show urile Renault între 14 și 16 octombrie și poți câștiga o vacanță de excepție cu noul Megane într-un boutique hotel. O ținută specială realizată de un designer român la comandă sau un smartwatch. Descoperă noul Megane Sedan. Detalii și regulamentul campaniei pe www.renault.ro și în rețeaua Renault. Popcornul la micro -una.